Dobar dan tretjič v šoli politične pismenosti. Danes je z nami danila Šuster, profesor ja, logike, sistemologije, filozofije znanosti na Filozofski fakulteti v Maribora. Nadeleval bo v bistvu temu od zadnjič, s ste boste videli, o kritičnem razmišljanju oziroma nasopredavne logike in kritično razmišljanje. Boris Vezja ki bi uh, povedal nekaj o rogišnjih napakah, pa je danes zaradi bolezni doma, ko ima troke odsotne, da se opravičuje. Um, toliko za vod. Pa to predavanje bo kot običajno razprava, potem tudi v večera večer, o čem bo kasneje povedal robi nekaj več. Tada prosim. Ja, uh, no, tu imate, piše, logika in kritične razmišljanje, zelo kratek ovod. Ta kratek je Odvisno od konteksta, bo daljši, ker zdaj ni Borisa, kar nisem vedel, kar pomeni, da bo malo, malo manj kratek. Je pa bilo zamišljeno kot nek kratki kurs, kot bi rekel, tovariš Stalin, in mi smo to še mogli prebirati. No, kar naprej. Na no, napoved, v bistvu tale napoved je vse, kar sem jaz imel kot informacijo o tem predavanju kjer piše, se znanimlji se bomo z osnovami kritičnega in logičnega mišljenja, ter nevnim pomenam in vplivom na demokratično razpravo. Ne vem zdaj, koliko lahko povem v, v eni uri ali pa kakšne so predznanje, pred kaj, kaj že veste, uh, jaz sem si to, res je sicer, da sem se s tem ukvarjal več pred desetimi leti, deset letje zdaj, kar, kar je šla knjiga Moč argumenta, Po nekem naključju pa leto spet sem pisal razne sestavke, uh, tudi na simpoziju sem bil. Uh, no, leto sem me bolj zanimali, ni filozofi čas izbolimo za problemom osnov, ne? pa nas zanimajo osnove enega področja, pa kakšen smisel v sploh vse to ima in tako naprej. Uh, pa, ampak to vam bom raj prihranil, uh, ta vprašanja. Uh, ampak sem si pred, uh, zares predstavljal kot nek uh, zelo kratek uvod v bom najprej povedal, kaj si predstavljam pod, kaj, bom, kaj mi bo pomenila logika, kritično razmišljanje bomo raje posteli v to vprašanje oznatke, primeru, in potem, zdaj, pomenom in na demokratično razpravo, to bo pa bolj, uh, no, kar ne naprej, bo videli kaj, uh, tole me bo zanimalo, ne, uh, uh, namreč, uh, bluz, kje je in kako ga prepoznamo, se pravi bolj v smislu, kaj so najbolj pogoste zmote, oziroma kaj moja izkušnja kaže, da, je najbolj, da so najbolj pogoste napake, povankljivosti, kiksi v vsakdanji argumentaciji in bezpravah. In bom nekaj povedal o tem, pa tudi o vzrokih. Sama teorija bo pa relativno, bo minimalna, oziroma tu sem ko so nekaj vrste minimalist, mislim, da ni nekako globoke teorije za ozadju logike in kritičnega razmišljanja. No, kar naprej. Začelj bom pa res, saj nekaj pojmov potrebujem za začetek. eno srednjih pojmov je, kar vidim, da je nekaj mojih študentov, tudi tukaj pa to že vedo, z argumentom kot recimo eno to sredno sestavino tega, kar preučujemo, s čim se ukvarjamo, pa kar analiziramo. In, bo, in mi bo pomenilo tole, to je določena trditev in na razumen način podprta z razlogi za njeno sprejetje. V argumentu razlogi premisev temeljujojo, podpirajo, upravičujojo, dokazujejo, demonstrirajo sklep. Ta podpora pa racionalno osebo pripričuje v sprejetje sklepa. Zdaj, kot to je ta nek minimalni pojem, ki ga potrebujemo. Kar naprej? Se zdaj bo kar primer naprej, ne, iz, to je ena, ena na kateri bom razložil te osnovne pojme, pa potem tudi, da je dober pa sleb, to je ena izjava, pa pa nekaj komentar iz Diareje, ki je bil nek komentar na neko, mislim, da bi nek predlog, ki je verjetno nastopal v, v nekih političnih razpravah, ki pravi, obdavčili bomo poročenje pare brez otrok, tako bodo mladje več rojevali, ali pa se manj poročali. No, kar naprej, tukaj boste videli, kaj je, tisto, s čimer se ukvarjate v, v, v, pri tem priročovanju argumentov, je rekonstrukcija, sredka kaj točno vas pripričuje. Sklep je v bistvu tisto, kar želijo doseči s temi ukrepi, kar naj bi dosegli, oziroma saj, kar je bilo v razpravi, da bodo mladi več rojevali. Premisa je razlog, ki naj bi to podpočilo, ki naj bi do tega vodil, da bomo vdavčili poročene pare brez otrok, potem pa nekaj dodate, da to sledi, to je recimo, temu se reče tudi, domneva, skrita domneva, dodatna domneva, ki pa v tem primeru mladi ne bodo želeli plačevati davkov. A, da to je ena možna rekonstrukcija oziroma tisto, kar je bilo, da, da bi ta argument stekl, imate pa še drugo, ki pa je uh, ta od uh, diareje. Ne? Uh, ta pa pravi, uh, obdavčili bomo poročene pare brez otrok, mladi ne bodo želeli plačevati, ampak zdaj ne sledi več sklep, da, da uh, bodo več rojevali, ampak da se ne bodo poročali. Uh, kar je pa druga rekonstrukcija. Ne? Uh, no, in zdaj, no, zdaj, na, v redu, zdaj ali regumen dober se vprašamo, ali so premise in domneve sprejemljive. V tem primeru recimo, da je, če, obdavčiš, pa če ne želijo plačevati davkov, bistvu, da ne želijo, to se zdi sprejemljivo. Potem pa tisto vprašanje, ki vedno zanima v ali ali, sledi, ali sklep sledi. Uh, ali je sklep, glede na dane premise, bolj verjeten kot zanikanje? A je mogoče, da so premise resnične sklepa? Ne, in kako verjetno je to? No in tisto, kar, kar vam demonstrira DRA-ja, je, da, uh, da tisti prvi argument, mogoče ga pokažeš nazaj še enkrat, A1, da ne sledi, ne? da imate lahko, uh, v bistvu vprašanje o tema neke sledi je vedno vprašanje, ali glede na to izhodišče, glede na te razloge, glede na te premise, a inujno, da sklep sledi ali ne, ali obstaja in diareja ga ima, ne, primer je, da tisto, kar potem navi naredijo, je, da se ne poročajo, zato, no in ta proti primer kaže, zdaj pa naprej, ja, da, uh, sklep ne sledi. In zato, ker imamo primer. In to je obistvo v vsa uh, teorija, ki jo potrebujem danes uh, za, za to, kar želim povedati. Ne? Skratka, da je da ti elementarni pojmi pa vprašanje sledenja. Uh, no, logiki se v prepoznavamo prepoznavam, rekonstrukcijo in oceno argumentov. Uh, v formalni logiki uh, prikažemo logično zgradbo, tako da ga simboliziramo, In na to v takšnem drugačnem sistemu izračunamo ali sklep sledi iz premise. Problem s formalno logiko je, da, da vam a, ni posebnih koristi iz nje, v primeru argumentov, tipa DNA, ki sem vam dal. Ne, je, a, oziroma, kot pravi tu, spodnji citiram, rastlane, on pravi, da take, so take prave dokaze, ki jih v formalni logiki analizirate, da srečate samo v matematiki in teologiji, je malo. Ciničen, oziroma ima, kot veste, zelo znanate zato se pa malo novčuje. A, ne, nazaj še, nazaj. A, večina zanimivih argumentov, ni deduktivnih, ne? ni takih, da bi lahko izračunali v nekem sistemu, ali sklep sledi ali ne. A, če pa so že, ne? oziroma jih tako zgradite, ali pa rekonstruirate, je najbolj zanimivo vprašanje, zakaj sploh sprejeti premise, a, a, razloge, ne? in kaj so alternativna pojasnila. No, Uh, no, zdaj pa lahko naprej. je ta uh, no, To je ta ena ukradljena slika uh, je iz ene debate, to, kdo je Klintov, pa mislim, da je Stari buš, ne? Pa, pa, je bil Nader, ali pa ne? A, pero, ja, no, jaz, uh, bit, no. uh, neformal, To je pa to, kar se dogaja v, v javni razpravi, ne vem, v novinarskem članku, v ne vem, kaj, televizijski debati. Uh, skratka, s tem se ukvarja uh, neformalna logika. No, kar naprej. To naj bi bilo preočevanje dejanske rabi argumentov v njihovem naravnem okolju, teorijo analize in ocene argumentov in argumentativnih zmod, preočevanje jezikovnih in pragmatičnih aspektov argumentov nasprotju s formalno-logičnimi, neformalne tehnike preočevan sklepanj, ki tvorijo uvod v logiko, preočevanje zmod, No, tisto, kar je medje zanimalo, pa s čimer danes ne bomo vrej, je, ali kaj takega sploh obstaja kot neka posebna disciplina oziroma, uh, ker so uh, zagate, kaj s tem točno, pa kako to tudi. Te... Formalna logika ima dobro osnovo pa teorijo, samo ravno zato je več omen zanimiva za, za živo analizo, ne, argumentativno. Ta neformalna logika se zdi bolj to, kar potrebujemo, ampak njene osnove uh, so, pa, uh, so pa v zraku, ne, kar naprej. No, zato tisto, kar bom jaz zdaj uporabljal, ne da bi se zdaj spuščal od to vprašanje osnov, bo, bo logika v enem širokem pomenu. In sicer to, a, kar je imel Aristotel, je imel organon, a, to v poznate pa drugi pa tudi. Organon je v bistvu orodje, logika je orodje znanosti. A, in pri, pri, a, v organonu imate, pri Aristotelu a, imate a, recimo a, Uh, analitiko prvo, pa drugo, imate teorijo, deduktivni sklep in pa neko znanstveno metodologijo, potem imate o interpretaciji, imate neko teorijo jezika, potem imate uh, o sofističnih zmotah, se pravi, imate teorijo zmot, pa imate kategorije, kar je spet nekaj, mislim, o najbolj splošnih pojmih, s katerimi govorimo o svetu. Skratka, je neka. Neka, nek zelo širok pomen logike, v tem smislu bom mes uporabljal logiko tu v, v, v svetka ne, da bi se zdaj natančno, če pa koga zanima, pa tudi lotjeva vprašanja razlike med formalno in neformalno logiko. In mislim, da je ta v bistvu logika neka v tem smislu neka elementarna znanstvena metodologija. Zjem osnove deduktivne logike, rabo jezika, se pravi pravilno rabo jezika, pravila razlaki, definicij, nek tako osnovni pojmovni inženirik. Kar naprej? Zdaj, v veliki meri ne, se mi zdi, da je to uh, veščina. In to je uh, ravno problemstvo neformalno logiko, ravno kako jo, mislju, kako jo učiti in kaj sploh preverjati. Uh, ker, je, ker imate dilemo uh, Ali so kakšni tako kratki odlomki, ki jih morate klasificirati, ampak brez konteksta lahko pomenijo karkoli, ali pa so neke dolge analize, v katerih pa postanete eksperti za določeno področje. No, kakorkoli bomo videli potem na osnovi primerov, mislim, da bo to neka veščina, ki jo obladamo, kot igranje klavirja, ali pa vožnja avtomobila, ne pa visoka teoretska znanost. Uh, imate razne učbenike, pa pristope, ki vas poučujejo, ostojne eni izmoti. Uh, Mislim, da so pa razna natančna pravila imate, kot pri prometni teoriji. Ampak kot vemo, vsi nekdo pozna dobro prometne znake, še ne zna dobro voziti. Res pa je, ne, če, če, če piše stop, potem je bolje za vas, da se ustavite, ne? skratka. Brez nekih, ker, ker je zelo verjetno, da boste ogrozili sebe ali druge, če tega pravila ne boste upoštevali. In podobno, ne, če sklep očitno ne sledi, iz nekih premis nima smisla, da ga zagovarjate. Tu je potem nek stop. Potem, ne. uh, uh, skratka, uh, no, kar naprej. Žal uh, je pa tako, da so nam uh, nekatera pripričanja, tako kot nekateri ljudje, pa nekatere stvari zelo dragocena iz takšnih in drugačnih razlogov. Mogoče smo veliko vložili v njih, pa tako naprej. Uh, in če tudi niso podprta in če tudi ne sledijo, ne, če tudi je tam nek stop, uh, se jih oklepamo, ali pa bi jih radi ohranili, ali pa in ali pa ali v pripričali druge. No, to si mi zdi, da pa je izvor oziroma teoretsko zadje za te zmote, kar naprej. Uh, no, zmota je pa, uh, v bistvu bom, tukaj le neka šala, iz, uh, ki ponazarja to našo tendenco. Uh, to je iz knjige, ki je bila pred kratkim prevedena, kar zabavno, to je v votu filozofijo skozi šale, Uh, Kline, katarkat, nekaj takega, mislim, da sta avtar, jaz ste slišali tistega v platenu. Uh, in ponazarja to tendenco po ohranjanju prepričan. Uh. Dobro, dva moška pripravljata zajter. Ko prvi maže maslo na kruh, reče, si že opazil, da kruh, če ti pade na tla, vedno pristane na namazani strani. Drugi pravi, ne. Stavljam, da se tako samo zdi, ker je tako zoprno čistiti, kater pristane na namazani strani. Stavim, da enako pogosto pristane z namazano stranjo na vzgor. Prvi pravi, a ja, glej tole, kruh vrže na tla, ker pristane z namazano stranjo na vzgor. Drugi pravi, no, sem ti rekel. Prvi pravi, o že vidim, kaj se je zgodilo, namazal sem ga po napačni strani. Zdaj, kot vidite, gre za to, da ohranjate pripričanje, da vedno pade po, uh, skratka. Uh, v bistvu to pesimistne, da vam vedno pade uh, na vzdolj, uh, da je scena cela svinerija ne? in pač ohranja to pripričanje do vsako ceno. Zdaj, mogoče se ne zavedamo, mislim, da to je to en, en zelo pogost razlog za uh, zmote v vsakdajnjem življenju politiki, uh, skratka vse te živi argumentacije, ki jo srečujemo vsak dan. Uh, časih to ni tako enostavno ne, se odpovedat odpovedati, ne, kot bomo videli, no, kar naprej. Zdaj, tukaj imam eno oznako zmote, ta drugi del naj bi imel pravzaprav Boris, ki ga pa zdaj ni, zato pa lahko jaz nekaj več povem, ali pa saj povem, no, jaz vam to kot neko resno in sistematično napako v sklepanju, to je ta, kar počne ta oseba, ne, ta, ki pravi, da bo da bo padel dol vedno. Pač Če pa ne pade, potem pa pravi, da je bilo pač uh, malo rešitev, ki ima ohranje njegovo pripričanje. Ne? To je resno in se mače napaka v sklepanju. Ali namera, to je malo nenavadno, definicija, no kakorkoli, uh, pripričati v sklep sprevaro in uporabo nevide z njiha, največkrat psihološko pripričljivih argumentov, ki nimajo logične moči. Zdaj, da imate neko uh, namero, ne, da vas želijo v to v pripričati v nekaj. Uh, z uporabo argumentov, ki nimajo moči. oči. No, prepoznavanje z moci je večkrat oteženo, ker nastopajo v retoričnih preoblekah, iz, izkoriščajo naše čustvene ali intelektualne slabosti, kar bo tudi potem tudi razvidno. Kar no, zdaj sem vam pa pripravil, ker sem mislil, da bo to krajše, dejansko neko SMS, svetko lahko po mobilnem telefonu pošljate, kaj se meni zdi te, teorija logike v tem širokem pomenu, ki sem jo Uh, razlagal, ne, zelo kratka, pa mislim, da, da zajame uh, uh, uh, quick and dirty, bi rekli uh, uh, ne američani. mislim, da zajame zelo dobro povzame duha logičnega razmišljanja. Prvo vprašanje, uh, kar mi je iz, izkušne iz tudi iz uh, dela študente pa z raznimi primeri, ki sem jih uh, preočeval, uh, je, Prvo vprašanje je, kaj je sporno, o čem je sploh problem, zakaj za kaj sploh gre. A drugo vprašanje kaj pomeni v pojmi, o čem natanko se sploh govori. In treto vprašanje je, so dokazila in kaj se je ali ne hote prikriva. In skozi ta vprašanja je več ali manj zelo dobro, lahko prijete do, do neke rekonstrukcije in ocene argumentov. Mislim, da je to neka, neka minimalna teorija, ki zadošča, odprave me mese mes teorija, kar naprej. Uh, zdaj, spet, če se, če se uh, s pomočjo te teorije, mislim, da sta najbolj pogosti izmoti v vsakdanje argumentaciji, tej živi, kot rečeno. Uh, nekatere se mi zdijo enostavno, buta ste, pa trapaste, ste, recimo, se si mi ne zdi vedno. vredno. Ampak najbolj omenjah jih ne, najbolj pogosto se mi zdi ta dvomnost, pa, pa vprašanje evidence. Se pravi. Nek ključni izraz zaradi nejasnosti ali dvoomnosti nastopa argumentov v različnih pomenih in pa a, odsotnost, neupoštevanje, prikrivanje dokazil, evidence. Ne? En, nek enostranski izbor podatkov. To se mi zdi najbolj pogosto zmota. A, v... In mislim, da je pa v ozadju, če hočete hitro teorijo, je največka tista, tisto, kar sem rekel, da vedno pade za na namazam po tisti strani, tudi v ozadju je ohranjanje prepričan zelo dosti krat, največko. Dobro, kar naprej. Priklita evidenca, no, da bodo pa primeri, ne, pa njihovo ponazoritev a, tega, kar sem rekel, in teorije, in teh zmot. Tale primerni moj, a, in tudi ga zato navajam, je pa a, to je bil poskus Iraške vlade, kako bi upravičili vojaško invazijo na Kovajt leta 1990. In imate, pač iraški zunanji minister je v Združenih narodih razlagal tole, ko je to moral zagovarjati. Je rekel, Irak je posem upravičeno priključil Kuwait svoji pravi domovini Iraku. Maja med objema je povsem umetna, potegnili pa so je Britanci dobi kolonializma samo sebi v Zdaj, Zato je na nek način Ne vem, če ste gledali, jaz sem včasih preočeval, uh, sem bi fascinirali zemljevidi in res eni zemljevidi v Afriki, pa v Aziji, tam, vstavili so vsi kot bi bili z ravnilom potegneni. Ne. Take črte so, vse so nekam ravne, ne, z ravnilom, sploh Afrika pa. In sem ne nenavadno, kako je to, ne, pravzaprav, uh, uh, mislim, odkot to, ne, zakaj so naše meje take, tako, uh, klukaste pa krivuljaste, tam so pa vse potegneni z ravno črtov. In je res, ne, pravzaprav je, Uh, uh, zato, ker so jih potegnili kolonialni ko uh, gospodari ne? in so ostale. Zatka, že vidite, kaj je tu problem. Ne? Uh, niso samo te meje potegnili Britanci, ampak odprite zemljevitne Afrike, pa boste videli, je vse ravno. Ne? Kar naprej je zelo. Zatka, evidenca, ne? tudi vse ostale meje Iraka so na podoben način postavili Britanci, uh, ki so določali uh, meje na celotnem glinem in srednjem oslobju, pa Pa še kaj drugje po svetu, ne? kjer so ravne meje. Potem, če arbitrarnost meje upravičuje agresijo, bi se večina držav lahko priključila, kak je delo zemlja sosednje države. No, potem pa še dodatno, kar, kar lahko. To bi jaz lahko na osnovi uh, osnovnošolskega poznavanja Atlasa odgovoril ne? na ta argument. Tisto, česar pa ne bi mogel, ne? kar bi pa zahtevalo nekaj uh, znanja zgodovine, je pa da je bil kovajt v tašnjih in drugačnih obliki in samostojna državna tvorba vse od 18. stoletja. A, skratka, ta prvi argument, čeprav na nek način se zdi, da ima določene, a, ima neko prepričevalno moč, ko pa dodaš evidenco, ne, se pa ta moč sesuje. Ne, pa vidiš, da no, to je ta, tisto, kar mislim, ta skrita evidenca, prikrita ali pa selektivni izbor podatkov. A, Naprej. Zdaj pa dvoumnost. No, to je pa uh, uh, primer tega, ta pa je moj, iz, uh, je bil objavljen, uh, mislim, da v filozofiji, in o maturi. Uh, je pa, to je pa iz ene polemike, to pa je že smo spet, no, kot rečeno, da sem malo izpiral, uh, politika me tako zelo ne zanima, zato nima veliko primerov, ampak so vsaj poskušal take, ki so malo bolj vroči. Da tako rečem, no, to je iz. iz uh, razprave o rabi drog. In imate nekdo, je, ne bo v mene omen, to je ena polemika, kot je to zdaj že 8-9 let nazaj. Je bilo serija člankov o tem, o, tem, kako, o, o, o ne pač nekaj te droge pri mladih. In je ta oseba pravi, ker ljudje rabijo droge, da se laže soočajo z eksistenčnimi problemi in ni prav, da jih zaredi takšnih poskusov zapiramo. V redu, to, to je bilo stališče. Potem ste dobodili čez par tednov odgovor na to. Še bolj ne preseneča trditev, da ljudje rabimo droge zato, da se laže soočamo z eksistencialnimi problemi. Če bi ta trditev zdržala znanstveno preverjanje, bi to pomenilo, pomenilo velik preobrat v razvoju človeštva. To bi pomenilo, da bi bilo otroke dobro sistematično privajati na drogo že od spočetja, in jim tako zagotoviti lažje soočenje z eksistenčnimi problemi. Na da bi se usmerili v iskanje odgovora na vprašanje, zakaj so nekateri, ljudje, zakaj se nekateri ljudje ne znajo več sprostiti brez droge, raje utrvujemo oživanje drog kot normativno vedenje. Potem je pa virus podaj na vedenje. No in zdaj, dobro, že tukaj je malo, morate biti pozorni na vprašanje, odkot zdaj to, da moraš kar navajati otroke, odkot zdaj to sledi, ne? da moraš navajati otroke na drogo. Zdaj, jasno je, da, da ne, bom več, ne bom toliko o tem, ampak to je v stvari retorike. Najbolj uspešno je, če na sprotnika zdaj nekoliko narediš strašilo iz njega, ne? da pa čisto njegovo stališče neke absurdne konsekvence posle, po, mislim, prikažeš, kot da sledijo, ne? v tem primeru je to Vsak bi se zgrozil uh, z to idejo, da, da bi moral privajati otroke na drogo že od spočetja, ne? To, to se zdi grozljivo. Uh, in potem pa, ampak uh, Če pa to sledi iz tega njegovega stališča o, o, o drogah, potem so njegova stališča v bistvu niso vredna oziroma so, uh, uh, so, uh, jih je treba zavrniti, so nesprejemljiva, grozna, da ne rečemo družbeno, nevarno in tako naprej. No spet sem vam rekel, kaj je prvo vprašanje, ne? kaj na tanko nekaj pomeni. Zdaj ne? pa, naprej. Uh, in imate, kaj točno pomeni, ljudje rabijo droge, da se lažje soočajo z insistenčnimi, kaj točno pomeni to? Uh, in imate dve glavni pravnje. Lahko imate, opis, lahko imate, da je to dejstvo, nek opis, kaj se dogaja, ne? tako kot je dejstvo, da zemlja kroži okrog solnca. To je opis dejstev, kaj gre za vprašanje, ali ljudje za res uporabljajo droge za soočenje z esencialnimi problemi. Uh, to je pa tudi stvar empiričnih raziskav. Pa, pa ne vem, pa, za, mislim, skratka, uh, ali je to res ali dejstvo, ki ga moraš ugotoviti. Drugo je pa, je pa opis najstva. Ne? To je pa tisto, ali naj ljudje uporabljajo droge za soočenje z esencialnimi problemi. Sad, eno vprašanja dejstvo, kaj je res, drugo je pa, kaj naj bi bilo, kaj bi moralo biti, kakšen bi svet moral biti, ne, naprej. Zdaj, iz dejstva, če je to dejstvo, da ljudje uporabljajo droge, zato da se laže soočajo z esencialnimi problemi, še ne izhaja, da bi tako morali ravnati, ne. Dejstva so, to je ena stara filozofska razprava, ali lahko najsto izpeljete iz dejstvo, Hume je, je trdil, da to ni res, da je to ne mogoče, imate druge, recimo srl, nekateri drugi so rekli, da to mogoče je res, Ampak kakorkoli, iz tega dejstva ne sledi to najstvo. To uh, bi morali tu uh, takoj opaziti. Vzimite, športniki uporabljajo poživila za zato, da laže premagujejo telesne napore in dosegajo boljše izide. To je res, ne? to je dejstvo. Ampak iz tega ne sledi, da bi to moralo biti res. Ne? Iz tega ne nobena norma, da bi športniki morali tako ravnati. Ne? Zratka, iz tega, iz dejstva ne sledi najstvo. In to, kar pač ta Tisti, ki ogovarja o tem argumentu, pač dela iz njega strahšilo. Uh, se ne zaveda, da mi različne pomene. No in teh pomenov je, je pa seveda, kar naprej. Če zdaj začnete komplicirati oziroma komplicirati, to pač je tisto, kar vam pravi kaj na tanko nekaj pomeni, boste videli, da ta fraza, ne, ljudje rabijo x, da je uh, pet pomenov vam tukaj naštev takoj. Prvi je, recimo, ljudje rabimo disk, uh, kisik za dihanje. V tem primeru je kisik nujno potreben za dihanje. Drugi pomen. Ljudje rabimo kretnje za sporazumevanje, To pomeni, da ljudje uporabljamo kretnje, če ne gre drugače. Uh, pač se, se vsi poznamo, ni mi ta jezik govoriti z ne. Tretji pomen. Ljudje rabijo zobe za trenje lešnikov. To pomeni, če ni na voljo nič drugega, poskusijo zobmi. Ampak takšni poskusi niso vedno uspešni in škodljivi za zobe. Še dobro sta. Potem, Četrti, ljudje potrebujemo, ali pa v tem smislu, kot vidite, dobro, slovnično niso vsi, ampak uh, mogoče najbolj pravilni, ampak ne, uh, vsaj ta osnovna intenca je, da, da vidite te različne pomene. Ne. Ljudje potrebujemo, v smislu, vrabimo pogovor z drugimi, kadar smo v psiholoških težavah. Vsak, da bi moral imeti nekoga, s katerim se lahko pogovori. No, tukaj imamo to najstvo. Tukaj imamo pa res naj bi tako bilo. Ne. Tukaj se nam zdi Tukaj ima ta rabi to normativno komponento. Pa imate pa še peti pomen, nekateri ljudje rabijo palčke za jedilni pribor. To je pa čisti opis, ne, vemo, da nekateri, milijarda, ne, koliko je kitajcev, še ampak to je opis nekega dejstva, ne. Ampak tukaj imate zdaj pet pomenov tega, kaj pomeni ljudje rabijo. Kar naprej. In zdaj tisto, kar, kar, kar, kar ta, ki ta ki jo govarja o tej trditvi o tistih drogah, pravi je, a, raba je, ima ta tretji pomen, ne, v smislu, a, rabimo z zobe za to, da lešnike z njimi tremo. Ne. Ta raba je vedno neuspešna in zelo škodljiva, a, v tem pomenu razume, in argument rekonstruira pa na ta način, da pravi, brez drog se ne da, torej bi to morali. Ampak kot rečeno, to iz tistega sploh ne sledi, skratka, iz tega Ljudje rabijo droge, da se soočajo z eksistenčnimi problemi. Ta sama po sebi ne pove nič o tem, a je to neuspešno, ali je to zaželeno. To gre samo za opis. brez viršega okvira, podobno kot v pet. Ne? Res pa je sveda, da če najprej tisti izbereš en pomen, ki ga pripišeš, potem pa izpelješ absurdno posledico, skratka to, da je treba otroke že tako od začetka navajati na droge, takoj je seveda ustvariš negativno podobo oziroma dobiš razloge za zavrnitev argumentov ali pa stalične osebe. Mogoče ta staliča niso dobro pa so, pravzaprav, droge so zelo občutljiva tema in je ta. ampak samo iz tega, da, da kot rečeno, kot logika vas vedno zanima, ali to sledi ali ne, ne samo iz tega, da ljudje rabijo droge, zato še ne sledi nič o tem, svetka ne morete pripisovati, Stalič, oziroma, ne sledi, da bi to morali. Zatka, no, to je pa ta, kot so rekli, dvoumnost, da je ta neki izraz nastopa v več pomenih, česar se pa tisti, ki nastopajo v razpravi, ne zavedajo. No, zdaj, pa, zdaj pa tisto, kar bo pa moj končni primer, bo pa tisto, kar sem rekel. Zdaj pa bomo dobili en širši paket, eno, eno stališče v neki obeti zmoti. Ampak bo še, nek, bo še dodano tisto, kar a, a, sredka malo a, nek angažma, mogoče neko simpatično stališče. A, je, je neka bolezen levičarjo, mogoče, ne vem, vsa jaz sem ozaznal, je, je recimo tole, ne? da je nek projekt razsvetljenstva mrtv, moramo se odreči iluziji znanosti in racionalnosti, spoštovati moramo vse tradicije, a, od indijancov, Hopi, pa ne vem kaj, do Romov, kar je sicer doledo, ampak a, tisto, kar iz tega sledi, je, nek, a, je lahko nek demokratični relativizem, tudi glede a, logike. Ne? No, to je pa tisto, kar me moti, oziroma tisto. No, in to boste dobili na v slednjem primeru. In sicer vam bom dal tukaj primerje Feyerabend, en znan a, filozof znanosti, mogoče je Razopit, znanje, prot, po nekem neki paroli, anything go, se pravi, sploh nobene, znanstvene metode, kar pomeni niti ni tiste SMS teorije, ki so vam ga predstavil, skratka, tudi to bi on zavračal. No, ampak poglejmo kaj on pravi, on pravi, "Znanost je samo ena od ideologij in bi jo morali tako tudi obravnavati. V svobodni družbi imajo vse tradicije enake pravice in bi morali imeti enak dostop do centrov moči znanost mora biti pod demokratičnim nadzorom. Ne le da bi morali biti predmet da bi morali da bi moral biti znanstvenih raziskav določen z demokratičnim konsenzom, Celo znanstvene domneve in sklepe bi morali nadzirati komisije državljanov, ki bi morali sprejemanju odločito uporabljati svoja lastna načela, ne pa neke mitološke znanstvene metode. In kot pravim, to, to je, svetka, je nek demokratični relativizem, neko zavračanje. Mogoče nam je to lahko simpatično, ne? je nekam levo, pa, pa se zdi na pravi strani, ne? da je, saj za tiste, ki imajo tako bolj leva pripričanja. A, kar naprej. To je iz tele knjige, a, a, pred kratkim je šla, pri kartini, za svobodne ljudi. No, zdaj seveda tisto, kar je uh, mene zmotilo, jaz sem vam predstavil logiko v tem širšem smislu, se mi zdi, da je ni kaj druge kot elementarna znanstvena metodologija, ki velja vseh področjih, se pravi tudi, ko, ko si gre s politično teorijo ali pa a, javno razpravo, če mor in, in v bistvu se mi zdi a, tale, tole, spoštovanje in razumnega sklepanja, upoštevanje alternativ in spremenjene pripličanj glede na dokazila, A, se mi zdi, v bistvu, če moram pa še skrčiti a, to metodologijo, skratka, v bi bistvu se za ta vestavak zadoščiti. dokazile, evidence, razumnega sklepanja, a, upoštevanje alternativ, pa spremenjene pri glede na dokazila. Zatka, če, če govorijo dokazila proti, potem moraš a, jih žal spremeniti svoje prepričanja. No, problem, ki ga jaz vidim s temi raznimi alternativnimi praksami, ki jih imam mislih, a, Fajraben Olmav, kot boste videli, mislih razno alternativno medicino, pa astrologijo, pa magijo, pa ne vem kaj je, da, da tega običajno ne upoštevajo. Ne? Uh, uh, zelo ne radi spremenjajo pripričanja, če dokazila govorijo proti. No, naprej. Uh, in sicer vam om, uh, to predstavo skozi uh, uh, astrologijo. Nastopa šesto poglavje te knjige, to spoznanje za svobodni ljudi, v njem nastopa pa nenavadna zgodba o astrologiji. Kot njegov primer zagovora tega demokratičnega relativizma, tega, pač, tega upora diktatu znanstvene metodologije, pa te, tudi, skratka tudi te, ki jo jaz zagovarjam, te elementarne teorije, ki so me prej predstavil, Uh, in nastopa ta, ja, on, on ima nek zagovor o astrologiji, ampak on, on to potem posploši, kot sem li, ko na kar koli, od, od akupunkture do uh, indijancov, hopi, pa njihovih sistemov in nekaj takvega. Uh, on pravi dobro, odklo ni namenje, nimam kakšnega posebnega, v bistvu, uh, astrologija je pač njegov primer, zato ga bom analiziral, imam sicer uh, vsak, vsak od nas nekaj ve o njem, pa ima tako drugačno stališče, mogoče bom, bom nekaj... Skos, tisto, rast, kar bomo šli, bomo nekaj povedal, kaj jaz mislim, ampak ni zdaj. Zanima me samo kot rečeno tisto ta, če hočete, me zanima levi blues, če, če zdaj to skrčiti, ki je bil na začetku, sem vam rekel, da bo to kaj je in kako ga prepoznamo. Dobro, odklonina mrejene astrologije in drugih alternativnih tradicijah ni upravičeno. Zavračanje teh tradicij, on, kot sem rekel, to je medicina, hupi, indiánci tako naprej, on pravi, to je elitistično in rasistično. In kot rečeno, nekaterim njenim krogom je to simpatično. Uh, no, in tisto, kar on obravnava, je, je bilo neka izjava 192 vodilnih znanstvenikov proti astrologiji, objavljena je bila leta 1975 v, v neki reviji ameriške, te ameriške revije, da je humanist, da humanist, kar naprej ni treba klikati, tam bi to lahko prebrali, v bistvu je link na njo, da je, živimo v dobi, ko te informacije so v bistvu zelo hitro dostopne, lahko si jo preberete. No, tam je neko stališče dolgo, je bila odmevna oziroma je, vem, da pri nas je nek, nek znani borec proti pseudoznanosti, pri nas je profesor Strnad, če je in on se, Jane stranat, on se je tudi na to izjavo večkrat. Starišče je dolgo eno stran, sledijo, sledijo potem tisti podpisi 192 astronomov, fizikov, matematikov, filozofov in posamjenikov nedoločenih poklicev, med njim je 18 nabijeljih nagrajencev. Na to pa sledita dva sestavka, ki podrobneje je razložita primer astrologije, kar naprej. A profesor Bog, to je predvsej znan astronom, znanstvenik, ne, ki je podpisan tam vzpodej v prvem sestavku, ki se di izjavi, pravi. Lahko, lahko samo jasno in nedovomno povem, da moderni pojmi astronomije in fizike vesolja načelo astrologije ne le ne podpirajo, temveč jih celo ominirajo. Naprej. Le, zdaj pa pride spet tisto, kar sem vam rekel. Ne. Najprej vedno, kaj, kaj točno nekaj pomeni. Ne? Prvo vprašanje, predvam vas. Kaj natanko komu kaj pomeni? In vam obbral angliško. It is simply a mistake to imagine that the forces exerted by stars and planets at the moment of birth can in any way shape our futures. No, in to nemenoval stališče Astro Osko. Zanimivo, tisto, kar si vsi nekje predstavljamo kot astrologijo. Ne? Skratka, da je a, pač, da planeti vplivajo, oblikujo naš značaj, vplivajo na to a, in obli, vplivajo na prihodnje dogodke. Feyerabend, Pravi, to pomeni, to, da je enostavno, zmotno domnevati, da imajo nebesni dogodki, to je položaj planetov, lune, solnca, kakršnokoli vpliv na človeško življenje. Zdaj, kot vidite, je tukaj že takoj razlika. Ne? Mislim, zaprostimo čezo, mi treba biti, ne vem, kašen analitik, da vidiš, da, da drugo ne pomeni, isto kot prvo. Ne? Prvo pomeni, da imate zelo natančno osko, v bistvu, pa zanimivo, popred bi rekel, neko vsebinsko tezo, ki jo lahko uvrneš ali podpreš. Drugo je pa že bolj splošno, ne? je pa že bolj tako razvodenelo. Ampak sladka, da, da dogodki imajo kakršnkoli vpliv na človeško življenje. Naprej. Še več boste videli da, da nastopa potem. Imate astrologijo osko in zanimivo. Ne? Nebesni dogodki v času rojstva oblikujejo človekovo prihodnost, njegov značaj in osebnost. Potem imate astrologijo široko, to kar Feyerabend pravi. Nebesni dogodki vplivajo na človeško življenje. Potem imate pa prazno in relativno prazno, nezanimivo v tem smislu, da je težko se s tem ne strinjati. To pa pravi nebesni dogodki, položaj planetov, lune, Sonca vplivajo na življenje na Zemlji. Uh, kot vidite, zdaj to od neke zanimive teze smo prišli zdaj do, do neke precej prazne, splošne, nezanimive teze. Ne. To, da ima nebesni dogodki, vpliv na življenje na Zemlji, je mislim, težko se s tem ne strinjati. Ne. No, kar naprej. In zdaj, kaj naredi Fejraven, potem? Najprej tisto astrologijo v izjavi interpretira kot astrologijo široko, v izjavi kot astrologijo osko, tisto zanimivo. Planeti vplivajo na značaj in na bodočno. Sam to interpretira da planeti ti nebesni dogodki nimajo vpliva na značaj in, in, in bodočno. Sam to vpliva, nimajo nobenega vpliva na človeško življenje. Tisto, kar pa potem dela, on zavrača astrologijo prazno, zavrača tisto tezo, da a, nebesni dogodki nimajo novega vpliva na življenje na Zemlji. In to potem presavi kot zavrnitev astrologije osko, kar naprej. V zagovor te astrologije prazno, zdaj potem, to si lahko potem preberete, se so, mislim, na vedenje navaja, a, v bistvu tu je zanimivo, da prevzame znanstveno metodolijo, kar pomeni, da navaja podatke, članke, raziskave, Uh, imate razne raziskave kot Possible effects of extra stimuli on systems system living organism. in ne vidite, imate ogromno, imate tekst, pa strani je pa referenc. Ne? To je popolnoma celo ostalo knjiga, pa kar naprej. No, imam bom, v bistvu kaj s čim nas bombardira? verdira. Sončeva dejavnost vpliva na življenje. Nihanje električnega potencijala od drevesih niso odvisno samo od povprečne dejavnosti sonca temeč od posameznih sončeljih v izbruho in odtud spet od položaja planetov. Picard je v nizu raziskav, ki so trajali več kot 30 let, odkril nihanje v stopni standardiziranih kemiških reakcij, ki se jih ni dalo pojasniti z vremenom ali z laboratorijskimi pogoji. Oni in drugi raziskovalci se gibajo k domnevi, da so opozovani fenomeni predvsem povezani s premembami v strukturi v eksperimentu uporabljene vode. naprej, kemijska ves voda je zelo šipka, ena desetina jakosti poprečne kemijske vezi in voda je zato zelo občutljiva na zelo delikatne vplive in se lahko prilaga s premeljivima na način, ki ga ne najdemo pri nobeni drugi tekočini. Ozrok, no, zdaj, to je mogoče v ozadju tega, a, nekaj sem se mi predstavljala v domeni, o nekih informiranih vodi, če poznate, pa neki o nekih posebnih efektov, nekih kozarcev, ki hranijo informacijo, Na nekaj čini to ne, ne, ne nekaj dobro. Če poznate, poznate. Če pa ne, pa mislim, da niste veliko ga Potem, nekatere je mogoče povedati z sončenimi zruhi, z druge z luninimi spremenljivkami. Če upoštevamo vlogo vode in organskih kolovidov v življenjskem procesu, potem ni nerazumno domnevati, da zunanje sile po ovinku delujejo na žive organizme preko vode in vodnega sistema. Naprej, ostrege zapirajo in odpirajo svoje lupine z bibavicov. To počnejo tudi v temni posodi na celini. Svoj ritem postopoma prilagodijo novemu kraju, kar pomeni, da zaznavajo zelo šibko plimovanje v laboratorijskem rezervarju. Brown je prečeval tudi metabolizem celkorjev in odkril lunarno periodo, ki ni izostala niti dodaj, ko je laboratoriju poskušal ohraniti konstantno temperaturo, konstanti tlak, konstantno vlažnost in osvetlitev. Zmožnost človeka, da bi ohranil konstantno okolje, je manjša, kot je zmožnost celkorjev, da zaznajo lunarne ritme. In tako naprej. V bistvu bolj, bolj, je, bolj je to ilustracija, da a, a, on je v bistvu proti znanosti, če se prav spomnite, ne, pa proti a, a, zanje to znanstvena metoda je, je a, v bistvu enakovredna vsem drugim alternativnim praksam. Seveda, zdaj, tukaj, ko njemu koristi to, ne, vam navaja točno znanost v znanstvene podatke, ne, vam navaja eno celo serijo člankov raziskav in tako naprej, ne? No, tisto, kar pa dela je pa to. je astrologijo osko in zanimivo z astrologijo široko, potem pa predstavi obširna, se pravi, astrologija široko je, da vpliva na človeško življenje, astrologija prazna je, da vpliva na življenje na zemlji. Predstavi obširno dokazila za astrologijo prazna in s tem zavrni argumente znanstvenikov proti astrologijo osko. No, to je njega strategija, ki jo naprej. Zdaj pa poglebimo, kaj točno nastopa v izjavi, Mataj, kaj nastopa kot argument, eno od ključnih, ali pa eno od odločilnih argumentov proti tej astrologiji ovsko. nastopa tole, v izjavi tej, izjavi tih toga endeljese znanstvenikov. Psihologi niso našli nikakršne evidence, da ima astrologija kakršnokoli, če tudi le najneznatnešno vrednost kot kazalec preteklih, sedanjih ali prihodnih potez življenja nekega človeka. To bi bilo zares eno, eno zanimivo. Skratka, to je pa nekaj, kar pa dejansko podpira to izjavo znanstvenika, nekaj, bi, s čemer bi se moralo fejraben dejansko kvarjati. Ne? No kaj pa on na to odgovarja? Naprej. On pravi, to so nekaj številne majhne, to, to najprej obrsti, da so to med številne majhne pomote, ki nastopajo v tej izjavi in pravi. To skoraj, da ni kakršen argument, če pomislimo, da astronomi in biologiji niso našli niki že objavljene evidence, ki so jo prispevali njihove lastne stroke. Zdaj, če pomislite, kaj, kaj, zim, kaj on pravi, ne? to bi bil v bistvu eden odločilnih ogovorov, na katerega bi moralo odgovoriti. On to vrča najprej med majhne zmote, kaj pa točno pravi? Ne? On, da ti niso našli to pomeni on misli da niso našli tistih kot veste tistih koloidov pa tista voda pa tisti celkari pa ne vem kaj ostrige da niso astronomi in biologi niso našli te evidence je niso našli ker niso niti iskali ne? ker jih je zanimalo to zanimiva teza ne? in pravi glede na to da niso našli potem pravzaprav sploh v bistvu so nekompetentni naprej No, zdaj pa nekaj, kar ima zvezo s ne Če se spomnite te razne agencije, public relations, kaj so najbolj pogosti na sveti politikom, kako zmagati na volitvah oziroma teh debatah. Ne? Če si javni polemiki, pod upravičnim napadom se ne smeš braniti. Ne obramba je za luzere, to vam bodo vedno rekli. Ne? Skratka, če te napadejo upravičeno, ne? vidiš, to pa to ministrstvo je slabo delovalo in tako naprej, ne, ne zdaj iskati razlogov pa, pa da mogoče ni tako slovo delovalo, ne, napadi tistega, ki ti je ki te, ki te, ki te ta ogovor uh, namenu. ne. Zatka, začni raje sam napadati ni za to ptožbe in točno to naredi fejrabant, ne. On bi mora odgovoriti na enega ključnih ogovorov, ne, kaj je pa to, da ni nobene evidence med pač za, za zanimivih dokazil za ta uh, pač za astrologijo, za to, da vpliva na značaj pa na bodoče dogodke, on pravi, ne. Uh, Uh, glede na to, pravi, to manša manša manjša zmota, oziroma mislim, ena od manjših teh uh, uh, ugovorov, ampak pravi, v skladu z napotki teh agencij bo rekel, uh, gre, uh, gre na nasprotnika, gre ad hominem, pravi, uh, znanstveniki so itak nekompetentni, ker niso sposobni najti nobenih dokazili. To sledi, tka, uh, če bi pa ne bom, tka, lahko bi bom, ker uh, potem uh, drugi del tega sestavka se pa konča, Se pa nehajo ta, te reference pa v pombe, ampak gre samo to, kako so znanstveniki prav, zaprav, da ne smete jim zaupati, da samo svojo lastno korist propagirajo, da so vse tradicije enakovredne in tako naprej. Tam pa izginejo pol te reference. No zdaj, za, začet, no, za začetnike, ne, kaj se tu... Prvič tisto, kar sem vedno rekel, kaj na tanko neki pomeni. Ne? Kaj pomeni načela astrologije? In ste imeli tukaj tri interpretacije. Potem ste imeli a, selektivno evidenco. Ne? Imeli ste tisto, kar vam ustreza, navajate. A, tisto, kar govori proti vam ignorirate. A, potem pa še ad hominem, no to bi se mislil, da bo Boris, pa ga ni. Ta, a, potem pa, ko pa vidiš, da si v težavah, pa napadi na sprotnika. Ne? A, in tisto, kar je pa zanimivo vprašanje, zakaj, Zakaj je to prikrivanje in izmikanje? Zakaj se to uh, malo naprej? Uh, jaz mislim, da je pa vzadju tisto, s čemer sem začel. Ne? Uh, uh, nekatere prepričanja so nam zelo draga, ne? dragocena. Uh, mogoče smo v njih veliko investirali, mogo ohranili bi jih radi na vsak način. Uh, lahko so to ideali, levi ali pa desni, tačni, drugačni. Včasih uh, je to star avto. No? pa če v njega vlagamo, pa vlagamo, pa vlagamo, bi bilo že stokrat boljši, da bi zamenjali, ne, pa ga ne. Lahko smo v kakšnem razmerju takem, lahko so osebe take, kateri, kateri, mislim, takoj zavrnemo, če nam govorijo, pa ta ni zate, ali pa vidiš, kakšna je ta oseba, pa ne bomo, ne. Bomo zaprli oči pred evidencov in zato ignoriramo, zavestno prezremo nasprotno dokazilo, ali pa podvržamo izjemno strogi preverbi. Zanima me, ali je to kdaj upravičeno. No? To je, uh, lahko je, to je zmotno, ampak, ali je upravičeno, da nekaj ohranimo za vsako ceno? Uh, logika mi pravi, da ni, ne? Uh, srce, če hočete, mi pravi, da je. Uh, Temu no, tem se reče predsodek potrditve, uh, uh, in tukaj imam pa en primer, ki pa tudi ni moj, jaz, tudi iz knjige. ne. Uh, Angleško je to confirmation bias. Antični moskepti, ko so pokazali sliko na steni templja, na kateri so prikazani ljudje, ki so se čudežno izognili v tako, da so se, se za obljubili bogovom. To ne bi pričalo o moči bogov. No, to je v bistvu v je kot veste, ko so potovali. Včasih so bila potovanja z ladjo veliko tveganje. Ne? Ni bilo ravno jasno, da boste prišli iz Sicilije do Male Azije. Mislim, tu so bili pirati, pa tu so bili viharji, Svetka, ni bilo čisto. In, in so pač poskušali razne tehnike, kako bi se a, temu, kako bi, kako bi dosegli, da varno prideš na, na drugo stran. A, no, in eno od teh je to, da se zaobljubiš Bogovim. No, potem pa pravi Bacon, ki je v bistvu od avtorjev te znanstvene metodologije, ki je tu zagovarja. A, že že je pravi skeptic, da so naslikani tisti, ki so zaobljubili v tonij. Na, na templju imate tiste, ki so molili, pa so se rešili, kje so pa tisti, ki so utonili, teh pa ni na sliki. Ne? Pa so ravno tako molili, ti pa niso prikazani. Ne? In skratka, to je ta, prikazuješ čisto, kar potrjuje tvoje pripričanje. Ne? Vsi smo tako drugački ne. No, en pravi, že Bacon, to je, viditek, je to 16 17. stoletje, na tak način deluje praznoverje v astrologiji, sanjah in podobnem. Ljudje, ki jih veselijo takšne pukljice, si zabiližijo dogodke, kater se izpomnijo, zanemarjo pa dogodke, ki se ne izpomnijo, čeprav se to zgodi, veliko pogosteje. To je lahko spustimo to je oznaka iz ekipedije, tega istega. No, zdaj pa tisto, kar se mi zdi kot, kot odgovor na ta levi blus, ne, ki sem ga, je en talaj citat iz a, a, a, nek, mislim, da filozof znanosti je, a, One of the early of the discovery that nature is strictly governed by impersonal laws was to reduce the enthusiasm for burning witches. Zatka, eno od, od učinkov odkritja zakonov narave je bila ta, da se je entuzijazam za uh, za žigarje čarovnic. ne. Zatka, ta znanost vam, uh, je uh, lahko tudi alternativnimi praksami, ne. Uh, ampak uh, uh, v bistvu je znanost, moč in orodje, ki ga ne smejo ozorpirati drugi, ne? To je nekaj, napreč. če daš, če želite, vam tukaj citeram Čonskega, ne? Levi intelektualci so nekoč aktivno sodelovali v programih delovskega izobraževanja s pisanjem o v matematiki, znanosti in drugih temah za splošno javnost. Nenavadno je, da njihovi levi dvojniki dan danes pogosto želijo odreči delanim ljudem ta orodje emancipacije in nam govorijo, da je projekt razvetljenstva mrtv, da se moramo odreči iluziji znanosti in racionalnosti, sporočilo, ki bo razveselilo srca močnih, ki se bodo razveselili, da bodo lahko monopolizirali ta orodja za lastno ravo. No, in potem uh, citira spodaj, kar mi uh, sodobne razprave o predvsem v ZDA, ne, o načrtu, evoluciji in tako naprej. Ano, zdaj, če, če še zdaj povzamem to SMS teorijo uh, svojo uh, o čem natanko se govori, kakšna se dokazila in kaj se prikriva, in pa noveno pripričanje ni sveto, tudi tisto, ne, ki se nam najbolj dragocena. Uh, no in tukaj so mogoče uh, neka analogija, ne, da se ideali logike, tako kot ideali demokracije. To je v bistvu obsedeno s postopkom, ne pa z osebino. Uh, in da uh, slabi razlogi razveljavijo dobro pripričanja. Pri V, v američkim sodnem postopku velja, da, če je nekdo kriv, recimo nekega omora, pa če izsilite njegovo priznanje na nedovolen način, ga ne. Mogoče se s tem ne strinjate, oziroma se nam ne zdi pravilno. Ne? Ampak podobno, mislim, da velja v logiki, skratka, je ta obsedenost z postopkom, zatem, ali res sledi tudi do tega, kar nam je najbolj dragoceno. Ne? No, in glede na to, da imamo malo več časa, bom pa še to. Eden od teh, Galileo, je en avtor te znanstvene metode, pa tem metodologije, ki mislim, da je v tudi te cele te SNS teorije. Ne. On pravi, kako lahko dvomite, da ima tudi zrak neko težo, ko pa imamo jasno pričevanje Aristotela, ki pravi, da imajo vsi elementi, razen ognja, neko težo. Skratka, to je bil. Ena razprava o tem, ali, ali z njegove nesprotne, ki so trdili, da, da zrak nima teže, ne? To je srce resne, ne, kar ne daš. A, to je resne. ne. Ampak to še ne pomeni, da je njegov argument dober. A, on je, če kaj poznate zgodovino, je on v bistvu bil silen kritik Aristotela in je, zato, ker se je ravno moral spopadati na univerzah njegovega časa, je vladala ta sholastika, aristoteljanska doktrina in on je pač to svojo novo fiziko, novo znanost mora ravno nasprotju z njimi vzpostaviti. Ne. Ampak tukaj, tukaj ga to ne moti. Ne. Skratka, tukaj se brez, ko gre pa njemu priti, da ima zrak neko težo, se pa tako skliče na Aristotele kot avtoriteto. Prej ga v vseh drugih spisih se v glavnem na vse mogoče načine pobija, Tukaj se pa takoj uh, mu pa prv pride ta argument iz avtoritete ne, Aristotela. Zdaj, kako to njemu samemu koristi, seveda. Tukaj se pa, pa sklicuje na to. Mogoče je bilo ironič? Ne. A ja, no, mogoče to pa res. To pa, to pa dopuščam, ja, to uh, interpretacija. Skratka, da je, uh, uh, to pa drži, to bi pa brez konteksta težko, ja. To pa imate prav, ja, da je uh, uh, vi sami, ki toliko date na Aristotela, Vidite, da on sam to pravi. Samo, če bi on striktno, ne, če bi bil logik, ne, če ga, če ne vrameš, tudi ironično ne bi smel biti, če, če mene vprašate. Uh, zdaj pa še, še en njegov, uh, uh, uh, bolj proti sklepu smo zdaj, kaj on pravi. O, uh, on se pravzaprav predvsej, uh, on je začetnik nečesa, uh, če moramo se, uh, se danes imenuje vojne znanosti, če kaj poznate, skratka da, obstajajo neko zgraženje naravoslovcev nad nizkimi standardi v družboslovju in humanistiki. Pa Fera Sokal, če to kaj pomeni, skratka je neko to, da ni nobenih standardov v humanistiki in družboslovju. To dobite že pri Galilejo. Ampravo tole. Če tisto, o čemer razpravljamo, nekaj, kar sodi pravo ali humanistiko, kjer ne obstajata ta neresnica, ne neresnica, ne ne potem se opremo na gibkost duha in jezika in večja izkušnja pisca, ali pričakujemo, da bo tisti, ki se odlikuje v teh stvarih, prikazal svoja sklepanja kot bolj prepričljiva, zato bomo sodili, da so boljša. Sredka prava ali humanistika, kot vidite, to je retorika, to je, kdo je bolj spreten, kdo se bolje izraža, kdo koga lahko lažje obrne ali pa vrže na finto, če sem čisto uh, enostavno naprej. Alpak narovo ne to pa ne bo pomembno, ker so sklepi resnični in nujni in so posem neodvisni od človeških koten, Tu pa moramo skrbno paziti, da ne zagovarjamo z mod. Tu bi tudi tisoč Demostenosov in tisoč Aristotelov zlahka posekal vsak polprečnež, ki bi naletel na resnico. Zdaj vidite, kamo vrča Aristotela. Zdaj, tako, je ta zna, znanje grški govornik in tukaj ga on v bistvu pravi Aristotel. To je v skratka, to je pač samo retorika, govorništvo, razne triki, pojmovni pa tako verbalni pa razne pačke gibkost duha, okretnost jezika in tako naprej, ampak ne, še, še nazaj. Uh, ampak to v rogoslovu je ne, to prava znanost, tu pa, tu pa je neodvisno od, od naših oten. tu pa moramo skrbno, tu so pa drugi standardi. Ne? Zato je v bistvu tukaj imate že začetek kličesa uh, tega vprašanja na vojne znanosti, uh, ki je uh, zadnjih predvsem to zafero Sokal je bila zelo razbita vprašanja standardov a, v različnih disciplinah. No, zdaj pa lahko, to pa je zdaj res, če zdaj zaključim ta kratki kurs. A, mislim, da, je, a, da, da, da ni razlike, ne, oziroma da ne bi smelo biti razlike, ali se greste atomsko fiziko ali pa razpravo v parlamentu. A, da v vsakem primeru je tisto, kar je važno, spoštovanje, dokazil in razumnega sklepanja. No, tu dopuščam, da je ta razumno Da je lahko, da je zdaj, da je lahko v bistvu več, zna, da je jo lahko odvisno bistvu od konteksta. Upoštevanje in spremenjenih prepričanj glede na dokazila. No in pa seveda, res pa je, tudi najbolj razumni med nami se težko odpovedo svojim prepričan, in se izognejo skušnjavi, da ne bi moči argumenta izrabili. In to mislim, da je vse, kar sem jim povedal v tem kratkem kurzu. Zdaj pa. In oblasti, da razpravljate. Mene zanima, kako vi pojmujete pojem levo? To se mi zdi ne neobičajno, zelo problematičen pojem, pa je v splošni rabi. In vidim, da se mu tudi vi ne izogibate. Ja, to je zares težko skratka, ampak ja, ne vem, za me niti ni bilo, ali to, kar sem tam predstavil, tiste fej rabem, da ideje, se vam ne zdil, da bi hovorčal na levi, recimo med neke leve ideale. Zaspok ne vem, kaj levi ideal, to je problem. Levo. levo je levo, levo od desnega. Sve ostalo pa je interpretacija, vzma so neki A... pridodani pojmi, ki so, ki so problematični. Ravno to dodanje drugih pojmov, pojmov levo ali pa besedi leva, zdi, uh tisto, kar je vredno razmisljika in kritične presoje, ne pa direktne dobesedne rabe, kot recimo tudi v vašem predavanju. Ja, zato je bilo bolj postranskega v bistvu, za samo predavanje. Res je, poanta je bila, da se mora vprašati, kaj ne tamko nekaj pomeni. Ta levo je bilo bolj za to, ali tisto odlomek iz Čomskega, ali bi to, ali bi njega imeli za levega avtora ali ne. Pa gremo po primerih, pa mu ni treba uporabljati Uh, pojmo v demoprimere, ali bi to, kar zagovarja Čonski, imeli za neke leve ideale ali ne? Zdaj spokoj ne kaj je to levo, to je, to je... Za kakšne ideale? Kaj je to definicija levo, je to delavsko? Uh, tradicionalno je bilo, seveda, ja. Zdaj se vprašujem, da se zdaj sedim, ampak... Jaz mislim, da je bilo treba definirati pojme drugače in opustiti rabo levica in lesnica, ker so neustrezni, ker so napojni zapomeni ki, ki mešajo meglo. Mogoče imate, to niti ni bilo bistveno, potem pa rečemo, uh, dobro, uh, progres, Mislim, ne vem, kaj bi pa namesto niha, imate kak drug pojem, ki bi ga predlagali. To je ravno problem, ne? ker zadeve niso tako razdelane, da bi, da bi, uh, da bi podali ustrezen pojem in so bi nek na domestek, ki pa je problematičen. Tu vidim en manjko družboslova, recimo, ali pa tudi yeah. politične znanosti, ki, ki, uh, ki ne, ne tvori uh, nekih, pojmovanj družbe in pa njihovoj strukturnih delov na ustrezni način in si pomaga z nekimi pomagali, ki so pomagala in ki bistvu dejansko služijo za bolj za zameglevanje stvari, kot pa za točno detektiranje dejstev. Ne vem, dobro, če bi se šel politično teorijo, jaz se šel logiko, ne, razumete, pa ali nekaj sledi ali ne, ni mi bilo zdaj, na ne nekaj čim se dobro znajdemo približno, mislim, na prvo žogo, se znajdemo s temi polni da pa imajo, da pa so problematični, to pa drži, skratka, to je... Uh, Ampak to niti ni bilo tako zelo bistveno, mislim, za, uh, za to, uh, mislim, za pa sama ta vsebina kaj je levo in kaj je desno, tega, to niti mislim, mislim, da je, da, je, da je nekaj, kar bi... Jaz mislim, da bi vsakdo, vsa je fejrabena in čomskega asocijal z nekimi le... z nekimi ideali, ki naj bi bili blizi. Zdaj pa le, nekemu levemu političnemu spektru. Ni pa. V bistvu je pa to beseda lahko pa kako drugo uporabimo na mesto tega. Mislim. Med leve? Tisto kar nevajačom? Tam, kar je bil demokratični relativizem, v bistvu je bilo tisto Uh, proti rasizmu, proti elitizmu, nevem, a uh, uh, uh, uh, potem tisto uh, uh, enakopravnost, tako nemam kakje posebne svoje teorije o Mislim sem, da je to več ali manj a uh, uh, uh, Pa, da saj, da se, ne bom rekel samo da se znajdemo v teh delitvah, ne? Če pa ne pa v bistvu to nič ne bi vplivalo na moje predaje, ker je bilo res problem govoriti o levem pa desnem, ker se posebej po levo zelo cepi na pomreklo sve, ki so skoraj bližje des, desnici. Spoh, recimo ta primer med Fine pa Čomskim je verjetno ravno tipičen primer tega, ne. Ja. Fine v bistvu bolj se nagiba nekim libertarnim. Uh, ki so, bom rekel, bliže neki desnici, kot pa levice, če govorimo o politični eh, razdelitvi na levo pa desno. Tako se ja, je samo ja. značeval za anarchiste. Tako, ampak vse to. Na levem korbi. Ampak danes imaš tudi desniče, se, narhiste, mislim, anarchiste v smislu, ti libertarni, anarcho, kapitalisti, itd. sodijo seveda po nekih osnovnih postavkah so levi, ampak vendar, bom rekel, nekaj pripričanja, ki sodijo po te klasični tradiciji na levo, na desno. Ne? Se je, tu je precej veliko zmede in ni več te samo mljevnosti, v kateri bi lahko res lahko govorili, ste rekli. No, če ta, ta kontekst kritika, da se testa, da ta kritika, za res je, da, da se, se kaj vse tem, ki so začeli dekonstruirati vse razuma, resnice in tako dalje. Ne? Vsi ti pojmi so zelo zgodovinski, samo neki pasarji za, za razmerje moči, in tako dalje. In, in, in znanost je, samo imamo nek hierarhični sistem, ne. A, um, ki, te, ne znam, ki uporablja vse te resnice za nekaj besede, ki so raz, razumevanje ljudi resnica, ne. zato kar so preprosto nastavljene, tako da se Je to zelo da to Ta romantična kritika, ki je politika, da se je to dejansko da se na to rabijo ljudi in moto je editing, Vse nekode so napobredne se točno šotele distancirati. No, kot učeno, meni se lahko po vsod, kjer nastopal, lahko četi tam besedo levi, pa pa po poanta predavanja popolnoma ista. Skratka, popolnoma ne bistvene nastop besede levi v tem predavanju da eno vprašanje v zadnjič smo imeli tukaj razpravo o tem, kaj je kritično mišljenje in zdaj, če bi to povezali, bovoče, to, kar smo v zadnjič govorili in to, kar je bilo danes rečeno, bi lahko rekli, da ta del, to, da človek logično razmišlja o tem občem predelitju logike, ne, tako kot je bilo rečeno, nek in del uh, kritičnega mišljenja oziroma kot... Uh, Le z tega upoštevanja logike preprosto ne gre, ampak zdi se, da opažamo zadnje čase, da človek lahko vlada logiko, lahko ima recimo na univerzi leto dve um, logike, formalno pa neformalno, pa ni, uh, recimo fire up, da bi rekel, anything goes, pa vseeno ni kritični mislac. Vse eno, ko kruh pade na tla, reče, aha, namazal sem ga na napačni strani, če tudi vse to ve. In zdaj, če recimo začekal, se je da ne bi o kritičnega pa vam se zanima, ker ima te zajedlaj premalo, da obladamo z golobito. Da je pa to minaj. Ja, sem itak, itak sem tebi, da je to bolj veščina, kot pa znanje vse kako kažemo, je skratka, da ne gre za veščino. Je, veščino. Tako ja. a, kako, a, in je, mislim, tako kot a, veščine se učiš z praks, ampak tudi nekateri, jaz vem, jaz nima smisla za glasbo, nima smisla, da se to a, imam. Časih pa sem tu, ali tist, no. a, skratka, me zagrabi pesimizem, a, ali se lahko vsago je naučiti te veščine, no. Pa me ne bi smil, ker sem profesor logike. No. Pa, kaj meniš, o tem mojem mnenju da je danes ogromno ljudi prav vešče, če imajo dve lete na univerzi, pa se ne prime. ne, to, je, je... ne to, to, pa, to pa ni korelacija. Imaš maš zelo inteligentni ljudi, ki niso poslušali megakor zelo ni kako, ali rečem, to pa ne sledi. ne vidim, to, a, a, to pa ne vidim korelacije med, med, med leti studija na univerzi in na obladnjem Res pa je, to kot sem rekel, ne, če, če veš, ne, prometno teorijo rabiš ne, če če, piše, če ne poznaš znakov, pa znaš voziti, ne boš dobro, ne boš se znaš oziroma ne vedno, kako boš prežil na cesti. Podobno tukaj, si mi zdi, da, da pravila sicer vladaš, moraš tudi ja, no, vedeti, to ne sledi, to sledi, skozi neko prakso, ki si jo pa dobil, Zdaj, kako pa prideš dologične pravi? Ne vem, če je igranje šahva dovolj recimo, da prideš do tega, to pa ne sledi. Ne, rabiš, ne vem. Rabiš za praviti so neko preočevanje, ukvarjanje z argumenti. Zdaj, kakšne, do kakšnih pojmov, še boš nekaj, kar se bo dala preslika, to pojme, to pa ne sledi, to je pa proti primer, to pa relevantno, tukaj pa ni dokazil. Lahko si sam, v bistvu, dojče vse, vse, stivarijo boš naredil. Ampak skozi preočevanje primerov, ne, ne skozi igranje šahva. Mak kaj za tukaj nekaj pripomni? Pravno, ste Zdaj, v to vlogo, da ste videli, šli na konkrečne zbirke, špajje, govornike, največ, pač nekaj kriminalcev Da te zadeve. Ne, se se je sistem je bil krivična pravičnost, se pa obvarjamo v sistem pravične eh, krivičnosti. In se pravi, da se tu samo eh, obrnili rodi, kako ne, zato recimo, eh, to je en način, da smo kladane, ki smo videli tudi v politiki, ki pa priva krep kot na vsem planju življenju. In nas bolj imamo nekaj tudi rezultati. Ne? Pravda, pa smo, recimo, mislim zagledali, In to je nekaj, kar je poena, ki na način, da življenje. In tudi imamo, Ja, socializem je ne, tega ne moremo več je je potem da socializam je bil težno rodiko, kako kot je imala eh, kapitalizem ker v vsaka stvar ima, da se imajo kot težni sistem, mene se sporo razumijela, okolonsko mislovanje in katerično, da smo se gledali v medno delirijo, da kapitalizmu pa samo pa samo ne In je v bistvu to, ne, da so hoteli oni ekonomiji nekaj, ki ni nekapitalistična ne investicija, pa ne socialistična, ekonomija je ekonomija. Ona je za to vsedeva, da se zmarja na skristo deli s okrimko tega, dejansko odzeli ljudem pravico, podeljezboj kritično in na skrivaj spremenili rastiško odnose. Vsa igra, ne? E, se je šla zato, da se napade tukaj, pa ni težnega sistema. To pomeni socializem na skremljik predobiti štupanje vresno, vse dobroč ni logike bi biologamskih vredova. E, ne, skrajni, eh, če da moj na nekega ne mogliko to devili, Ali pa je sam da so sistem. Ne in dosti krat, ne, če brem, še en korak naprej, se oddašnje bitke skuparni uporablja za to, da se vratu tudi lahko nekaj druge. No in danes smo se skupili v te države vsi povrsti, da enostamo podjednja se vroka ali obače na tujih, Mi nas pravečaka, da je veliko odplušanja, pa je se v 50.000 dodatnih brezposobnih ljudi, ki bi jih lahko spet upravili in tako naprej. Bistveno je, da se zdajkaj, katere pojme uporablja in še mogoče je odgovor, kaj je levo, kaj je desno. Ni v Sloveniji že 30 let, kar jaz nekam daljne, zelo z vami spustili, opet osem let naprej, smigo levice. In Vse, kar se prodaja za levico, so kapitalistični rekli. Mi smo dokazili o tem, da so zdaj, ne vem, če imamo čas, zrejmo, kaj se to, to reče. In bistvo, da smo prišli zelo tako daleč, ne? da je levica zagovarjala realizacijo konstitucije za tem, da reče, da te ženske, ki so prodovine za bele blago, ne, ne bodo izkoriščen da je kdo to, to ravno vesnica. Z če je v bistvu navesti, da je šli pa ženske nadalje službe, pa šli do borbo z ople, v rovino z delu vlago, so celo želeli pomagati, dejazirati. E, normalno, da se je v Sloveniji iskalo, let leta je bila ta nadinska opcija na odlaro, ko se je to rešlo, pa pa nadinska opcija nes ni že velja stela, pa ne zaradi preščanskih predloga, pa nič se drugira da je postala levo opcijo, pa tudi levo opcijo postala neposlušna, tako in, ono, ne? in zadeva je zdaj na eni takih pozicij, da, da nam srejstvijo. Kaj vam želi bi svetla? Da vse te zadeve, ki smo malo na tom se naprih tako vtivajo na naše imelne življenje, se pravi, levica pa nima program. Zato, ker ni levice. In to so programi. In to so programi ne visoko zveneče parole, pacjenti, ampak levi programi so tisti, kateri pomagajo, da mi lahko živimo, se pravi čisto priprostom, kaj je, Da program. Lev program je to, da skošaj se ne rodim, da imam možnost šovanja, da imam možnost vreka, da rodim za gotovo službo in to levo službo, in za gotovo preizijo in da preživa vse, vso ručino in da sem v skladu z mojim rođim delom, Tudi, ustrezno, finančno nagrajeno. Naša levitica, oziroma 30-ti tega se ukvarja s tem, da ne gre organizacije institucije, da ne gre za to, da oni ti samo to, ker nimajo neke dobrega fanta, ki niso to, kar se prezentira, da bi jih preprosto ujeli uh, v tej državi in da uh, Ankete kažejo, 80% ljudi meni, da je bo Jugoslavija boljša je za to, se pa fuk, mi ljudje so in jim pač to, da ne bodo mogli živeti, ne zimljamo, da, dali, ne. Potem imam, da kaj na tanko ste me zdaj vprašali? <laughs> da, da o čem? Lako, A, v mojem predavanju nastopa izraz levi na enem mestu. Odpovedujem se mu, v bistvu, blika črtal tisti izraz na osnovi teh. Zratka, lahko vse gre brez tiste, piše samo levi ideali na enem mestu. Ne, bom črtan, se odpovedujem se. Ne, ne, vem kaj ste me točno, kaj me točno sprašujete. Lahko jaz slim, kas ne, ampak za tavo. No, problem je, da ni ljivica, ki bomo to rekel, da, da ne Jaz eh, poskušal pojasniti, kar je Rasko ploh ali prej poveral. Zdaj se, se bom eh, osredočil na to, kak se je omenil kot manipulacijo v zvedi z pomanjem držaja No, eh, to je ta zveza z, z vašim predavanjem, kaj pa je to zveza pojasnil kot jaz razumem? Pri, eh, zmota, argumentacijskih zmotah ali pri trikih manipulacijah, kot je ko razvoj, vseh teh pojmih, ki jih uporabljamo. Eh, mislim, da so za možne dve ključni sodišče, ko jih analiziramo se z njim okvarjamo. Eno cudišče je sodišče obike, ki se ga mi predstavlja, torej pražnost argumentov, dokazil, soslede sklepanja podofa. Drugo je pa je sodiščne interesa. Torej, eh, interesa družnih subjektov, ki se grejo to, igro manipulacij, trikov in podobnega, ne. E, bi rekel, da je morda prva plat pogleda na tema bolj filozofska, druga pa bolj sociološka ali politološka. da danes ta druga plat ni bila toliko predstavljena, čeprav to obe platin veliko skupnega. Ampak sam pa se sprašujem, katera je m, bolj pravžna za razkotu v Odgovorjen je in njegov pogled eh, na zadeve, zelo druga sociološka, torej zainteresirana, interesa, ki ima praktične posledice, posledice na koncu, kako ostane življenje eh, različnih družbe. In tu bi pa čas nekako eh, postavil vprašanje, ki je nadaljevanka tega, kar je pač rastloko eh, omenil, koliko, eh, kakšna je zveza torej med. Eh, interesnim pogledom na zmote, manipulacije, trigle in podobno. In tem logičnim, zkratka, ki izhaja iz doslednega pravilnega mišljenja v okazini podobnega, kaj je bolj prvinsko pravošnje, koliko se, med spolno, doplnjuje često čez obelj pravošnjih pozicij, eh, in je tudi bolj relevantna za praktično rabo v življenju ljudi kot praktični družnih subjektov. Upam si bil dovolj jasno. Ne razumem, kaj mislite pod ta in interesna raba? Da, da, da. Lijete, mi lahko manipuliramo, delamo trike, lažemo, da bi vi sami imeli. vržemo nekoga na pito ne, zaradi želje po homorju, zaradi prestižnih interesov, krati. Zdaj, recimo, m, tega, kdo ima gibek um in jezik retoričnih skibov, lahko pa to delamo zaradi de, praktičnih, materialnih, eksistenčnih uh, interesov, torej, da dobimo denar, kot je rekel, razkom, manipulacija, zdaj, izdrženih gospodarstva in služa temu, da skupteristi zgore, oni pa drugi pa spodaj, ne? Torej, malo m, praktično posledico, da manje že pa drugi pa manje, v tem smislu. Jaz mislim, da je to, to teh še Prav je teško, je srevinanje pripričan, tako je pri pričan, malo razne stvari. Vlako moči vam došlo, to še povrdu reklamirati? Vlako, da. Smojte, samo malo mediti, če sem ključe volja sve zanimljamo. Približno, e -e, ampak no, če bo pa... Še nekrat. Ste... Uh, Potem sem pažiti, ali vaš pogled na trike manipulacije, da se ta korpus podrekovarje argumentacijski zmod? Ali dosljedno izhara iz logičnega mišljenja, ali priznate tudi kakšnokoli pravška srejvantnost, zainteresiramo sociološkimo pogled na to isto materijo, torej materijo argumentacije, zmod in podobnega. Ni formalna logika na formalnost. Niti, ne ni to razlika, ne. Seveda, kot logik poznam samota brez interesni, ne. Zato, ker čim začnete popuščati interesom, a, potem imate več meril. Zakaj eni da, drugi ne, a so eni boljši kot drugi? A, ko začnete enkrat po, po, popuščati, ne vidim, kje se lahko ustavite potem. Če nimate, univerzalnih ki so vedno javne za vse. Res pa je tisto, kar sem pa rekel, ne, da je zanimivo vprašanje ravno pri tem, na prvo žogo je ta predsotek je vedno zmota. Ne. Ampak včasih to ni. Včasih je, je vredno neka prepričanja ohranjati, pa imeti strožja, strože zahteve do nasprotniti. To pa priznam, zrednika, kot, kot iz, iz Lojite, to sicer ne bi smel biti, to bi moralo biti. A, a, vsako pripričanje je, je potent tribunalom oziroma je, je pred sodiščem, ne? ali je, je le podprto za razlogi, a, a, a, ali natančno pač formuliram tako naprej, ne res pa je, da, da včasih, a, a, ne vem, včasih se, se nekateri ljudje imajo ta confirmation bias, ali pa to pred sodem do drugih, Včasih se mi zdi upravičeno, sem tako, da nekateri ljudi obranijo pred, pred, pred kritiko, čeprav upravičeno. In mogoče to na dolge proge ima neko, neko praktično korist lahko oziroma a, potem ravno tako v znanosti. Ne, ne boste mogoče je bilo vredno ohranjati neka a, ne boste takoj zavrgli nekega pripričanja, če nekaj govori proti. Ne, ste boste konzervativni. So, ampak to, to potem Ne vem pa, če, če, če to sodi pod to vaše, ta sociološki zainteresiran, ti moji pomisliki pogled. Ne? V mislim, da, da v spločnem ta zainteresiran pristop, da ga kako jih ne moreš sprejeti, zato ker potem, kot sem rekel, kateri interesi, zakaj en je boljši kot drugi. To je tako, kot, kot rekel, demokracija, ne? je ta s postopkom. Vse, ki nima pravil, nima interesov, ampak je samo pravila, tako Vi pa ni staj, da se bovrili o zmotah. Uh, Reči mežno smo enega citata mislim, da volim novega, ko prevej vse sedaj dokažiti. Uh, recimo da je nek argument, ki logično, dosledno izpelje neko slabo stvar, uh, je pa logično, dosleden in neizmotljiv. Uh, če je bolj vse na ta argument, nober. če je logika, bolj tu tista, ki lahko odloča, ali bo resnično, ne. Um, po drugi strani pa... Um, ...sistem logike se mi zdi, da se že samo do ene, do ene točke, um, kjer um, ni več nas prvi izmotam interesi, ideologija. Um, tu pa mi gre primer ene druge knjige po glavi, ko brat mladši sestre je oklidal v matematiko razlagan, diagrame riše uh, teh razmerjev v glidovi matematiki, strva matematičen zadeva, pa prej drugi dan ne brati pa pogledaj vrn pogotovi, da je opresite izrazenje riso mamino pizdo uh, skozi to evglidovskom matematiko. Kako je pol logika? Tunot, koliko je nek, kot nek sistem uh, podsegmenten, po drugej strani pa kako je njeno mnozno moči, uh, od tega, kaj, pa v bistvu iščešaj pa to je velike zlogi vedno problematično. A na za na, na, na tisto prvo za nekaj viste, da sledi nekaj slave. On dal primer, ki se včasih nastopal teh razprav, recimo kaj. A, se zniframe filozofijo, kaj če če držijo te razni a, razna dokazila znanstvena v drugačnih zgradvih ženskih moždanov, pa, recimo, da so, tako kot so nekateri, da so da zaradi tega določeni kognitivni dosežki ali pa kognitivni potencijali, kakorkoli nedosebljivi. Ne? In ona pravi, ali ja, če je to res mora sprejeti posledice tega, ne? Zdaj, so te Sredka, Ona je ženska filozofinja ampak verjetno ni, samo počeva reči za stališče, ne? Če vam dokazila nekaj kažejo, ne? A, potem moreš pač, a, ne smeš zdaj zavrniti rezultata zato, ker ti ni všeč. A, to, kar vi mislite, da je slabo. V tem primeru bo, bo, a, lahko si potem ukvarjaš z, z, z, z, ne, z normativnimi ali pa s tem, a, a, a, kakšne bodo posledice, pa kaj, kako urediti, a, a, pa kakšno bodo no, odnos. Ampak rezultat sam, ne smeš ga zavrniti zato, ker ti ni všeč. Ne? To je bila njena poanta in tudi, če je rezultat, rezultat samo sebi ni neslab nedobar, slabo je tisto, kar z njim naredimo, ne? Suma, če nekdo nekaj, dobe... mislite s tem, da je nekaj slabo? Da je da čist uh, racionalno, uh, formalno in drugače izpeljan logični argument, argument po vsej uh, vse črki praviden, da bi bilo zdaj najboljše še ad absurdom uh, vrečet om slobom in svet razkrili, ker in tako nima več smisla. Uh, Ne, ne vidim, kako bi to lahko naredil. Mislim. Tudi jasne, ampak... Ja, če vidite, kaj mi potem sprašujete? Zdraviti se je najstva, kaj ste ga prej omenjali. Uh. In hlapec, in gospodar. Lahko je isti logični uh, sistem uporabljate, ampak vedno bom imel gospodar. To pa ne vidim, zakaj. Če ima moč. Uh, no, to, se pa ne strepa, to pa je bila tisto, kar sem rekel, da je vedno v bistvu. Ne vidim, da bi bila logika podvržena kakim interesom, ampak kakšni moč. Vedno imate, uh, mislim, tisto, ksaj, tako kot jo jaz razumem, gre vedno v vprašanje spoštevanje dokazilne razumnega sklepanja, upoštevanja alternativ, spremenjene pripričanje ljudje na dokazila. Zdaj, viste v bistvu, tej trenutku imate to pripričanje, da je vedno vzadi neka struktura močija nekaj takega. Ne? Zdaj, zakaj to mislite? Tudi za logiko in za logike. Zato ker je uporabljajo konkretni ljudje, pa zato ker logika je logika izmočiven Ker eh, najprej recimo, eh, že iz politike je bil zakon na Namesto tega se pravi logični argument. Namesto argumenta moči, nastopi moč argumentov. Že in in, zato, je, je to... in je že ta moč, je, je lastna, je točka potlačenja, ki, na kateri se logika lahko spostavi. In ima, mislim, da ima logika, logika vedno problem s to močjo, da je že sama na sebi ar, uh, aparat moči. Uh, čist, uh, moč kot uh, izvajanje oblasti, kot pripraviti nekoga, da stori nekaj, kaj v osnovi noče narediti. In uh, logika ima ved, vedno se tu v svoje probleme Uh, not motor. Ste dovedeli? Ne, ne, čepo. Povedal, da je vredno, Uster, povedal, da logika je samo orodje, ki ga za nekaj uporabiš, da kaj ga uporabiš tako drugo. Če ga uporabi moč človek, premaga ščipkega, je to druga, ampak logika, ko staka je neotravna, je orodje, tako kledivo. S te lahko obijem ali zabijem žebno, ampak kledivo ni krivo, zato kaj jaz naredim z njim. In ja, logiko se da zarabiti. in Logika je lahko podvržena, pač nekih predstavljanskim interesov, ampak logika sama na sebi kot staka je samo orodje, ki jo lahko uporabiš za eno ali drugo stvar, ne možeš kriviti orodje, ne možeš, ne vem, kladiva kribiti. Ti si ga, ki je naredil nekaj z njim, lahko kriviš da bom moral nekrati. V tem primer se veno to orodje kot slabo pokaži. Ja, pa ni orodje slabo, to je slabo orodje. Orodje, nekratko. Ok, je bilo samo logične zmote, ne pa recimo etične. On čem, ja, še oči, da se s temeljijo. Meni se zdi, kljub temu, pomembna tista uh, zgodovinska razprava, ki se od ti, mislim, da malo navrgo, kje se je logika razvila in ta vidik močine, da bi pač na tudi logik bil na neki poziciji močine. Jaz mislim, da pravzaprav. Zgodovinsko tega ne moremo potrebiti, zaradi tega, ker se je logika razvila kot neko, neko metapodročjene, neko permanentno metapodročjene, ki je skozi debate izhajalo. Ne. ne poznam toliko detaljno zgodovine nastanka logike, ampak mislim, da ko so se pač antični Grki na forumi sestavljali in je recimo eno, eno argument, za kateri mi je pač bil neki interes v uči prevladati nas drugi, Proti argument, ravno, ravno iz tega razloga, kaj en interes v očiji debati, potem še imel tretjega, ki je, recimo ena, da, da povem ena idealno situacijo, si imel še tretjega, ki je vse skupaj opazoval. In potem, ko sta oba htela pač referirati na tega tretjega, da, da se prav da se spostavi kot neki porodnik, ga je pač lahko samo en v tej debati pripričal. Recimo, in ko je pač en izostril svoj argument in drugi potem izostril svoj argument, in na koncu pač en od teh do dotise skrannosti zaostril argument, ko, ko ga je moral drugi eh, pod vsakim pogojem sprejeti, ne? Je to, eh, in to vzvrašujem profesor Šustere, je to recimo ena taka situacija, ki je nekaj preko... Eh, je, recimo, je to idealna situacija, iz katera se je začela razvijati logika? Je, je to to približno? V, v svetu, kjer velja eh, zakon eni mogeljstve. Eh. Pa pač logik kot vod, en, kot tek, agento tem svetu. Ja, jaz mislim, da se je ravno, ravno logika razgleda pač kot neko metapodročje različnih tek, agento v moči, kot neko metapodročje, in da se pač na, na ta način predvira naprej. Zdaj so različne, mislim, kaj mislite spet z logiko? A je to? ena posebna grazovsko disciplina je to ena disciplina, ki je skupna ne, v računalištvu, matematiki, zikoslovju, ali mislite... Logika, ki se jaz predstavlja, je to, kar tukaj le pišem. ena nasilno, preprosta je elementarna uh, znanstvena metodologija, ki je pač spoštovanje dokazir, poštevanje alternativ, spremenjenje pred pričnem, ki dokazila. Tu ni nobena, nobenih meta, meta nivojev. Uh, če pa želite, mislite, da je uh, nastala je pa vprašanje standardov, dokazovanja in potemeljevanja pripečanj, kot neka posebna znanost. Uh, imate pač, imate filozofje, en pravi vse, iz, uh, prvo počelo je voda, drugi pravi zrak, tretji pravi apero kdo ima prav. Pa imate potem uh, prakso matematikov, uh, ki so uh, pa preočevanje in dokazovanje matematiki, imate sodišče, en uh, ta sosed je dožel triamf, reolja, uh, pa kdo ima prav. Potem imate. Skratka, to pa je preučivanje standardov, ko imate dovolj dokazovanja prakse, pa, pa tega, te, tega materijala, tak takrat nastane potem tudi vprašanje standardov dokazovanja optemeljevanja pripičanja kot posebna znanost, pri stoletje. To je, ne vidim da bi bilo to meta-meta njevo, uh, moram priznati da teh dimenzij ne vidim, za me je tisto, kar sem vam predstavil kot lojiko, je nekaj, kar sem izdelo preprosto, kar lahko ta SMS stilu poveš uh, v tem širokem smislu. Ne vidim zdaj, da bi bila tu kakšna moč, lahko jo izrabljajo moč in lahko izrabljajo šip, ki se je to bila poanta citata iz Čonskega, ki sem ga tam uh, navarjal. Ne vidim, da bi to bili uh, enostavno v teh dimenzij. Uh, uh, če, če mislite, da Recimo, da je to, da je zada je tudi nekaj nekaj, ne vem. Ampak to se ne strinja s to malo znakom, mora potem priznati, da v redu. Da je časih dobro, da ne spoštuješ dokazil, da je časih dobro, da ne upošteješ alternativ, da je časih dobro hraniti pričene v vsako ceno. A bi to potem sprejeli v tistih vrtičnicah, ki so bolj kritični. Se ne zdi časih, da je to pravilno, dobro, nekaj. Uniko, eh, ki bi me pripričavala, in mi argumente, da je treba vsekakor nekaj dobrega, da ne gre samo umor, bi mi bila logika tukaj, da je dosti eh, da varianta, da bi samo umor ne gre. In um, če pravi, Biblijnih uvega imeti podobno logični Vseeno, ni prav, da me to priprečuje. In to je bilo moje vprašanje. Kaj da, za stališče, da kretižira sveti stališča logike? Kaj, Ko pridemo do področji, ki jih logika ne more več uh, generirati, o katerih skozi uh, to načinje momentov več ne more priti. V logiki imamo paradokse, recimo. Uh, to bi recimo lahko bilo en izmeh primerov, kako formalna logika dejansko ostane nemočna, ne? Uh, zdaj, več častino sem se izogibal v tej formalni logiki. Ne? Kot vidite sem bil zelo elementarni, rekel sem točno to, kar tukaj piše. Ne? V, v Kot, kot, to je tisto, kar razumem z logiko v tem širokem smislu. Nisem tudi se ukvarjal s tem formalno, ne formalno, to je pač neko orodje racionalnega mišljenja, ki je, kot je, kot je legul kolega, neopisnal do sebi, ne. Zato točno ne vidim, da bi vas, logika vas, vas nesili v samomor, Pač zavrnete razloge, Ne vidim, pač vedno imate možnost, če, če se z nečem ne strinjate, pa če vidite, da to sledi iz nečesa, zavrnete tiste iz česa, to sledi. Ne vidim, da bi vam logika karkoli zapovedovala, pripovedovala, res karkoli sedila, da bi rekli, da se moram pa odpovedati logiki. Še vedno tudi v vprašanju smo da boste to, kakšno so dokazila, kakšne so alternative, ali ne spremenim pri pričanje, glede na dokazila ali ne, ne vidim. Moj govor ni bil proti logike, proti temu, da je prekratka, da, da ne seže z dovolj daličkih. Nesto, lišča pa izpravlja. En primer je antropologije, da to, kar je bilo preomenjeno. Recimo, eno avstraljsko ljudstvo v ščale tredi, da se otroci rejevajo zato, ker pride duh otroka, pa pocuka očeta za oho. In je to pač en način, na, kakr, na katerega mošti v tej kulturi dobijo vnogo otrok, otroka in zdaj je bil en antropolog, ki je šel na teren, in je raziskoval uh, te njihove običaje, na kar so ga ti starci v tej kulturi prosili, da je to pre njih prepovedana tema in da naj je nekaj za tem spraševanjem. In zdaj bi lahko mogoče kakšen antropolog rekel, ok, postimo dokazila, obstravljajo bo imeno te kulture, recimo, e, bi bil to proti primer? če mogoče se ti, zaz ne se znamen, to primer, hočeš ti povedati, ampak to bi lahko bilo. A zdaj to pomeni, da se če recimo, da se naša znanstvena, pravilna, oziroma jaz to verjamem, ali moramo to res sprejeti za vsako ceno. Tudi za ceno, da bo ta kultura propadla in bojo moški v bo tej kulturi zgodili svojo vlogo in več, vsako bomo spremenili to kultura. Se pravi v nas neko pristajanje na logiko, sile, da to moramo sprejeti, recimo, če bi to bilo, ali ti praviš, da ne bi bilo? Ne če da bi ljeva? Zdaj ne varje jedna, dače te da bi je ta kdor v tem primeru nekako te je vrlo. To je skrajene na mitih. No. pa kdorom, da Samo malo v tem primeru, jaz moram priznati, da je to že dolga, kar sem naštadiral, ne vem, ne vem, natančam, pa recimo, da je, od karece iščemo primer, v resnici iščemo proti primer, jaz osebno se ne strinjam s tem, ne razumem pravzumam, ampak poskušam najti nek proti primer, kot si ga ti, da se ti iskaj nekaj dokrila, ne? če sem jaz prav razumel, To je samo, da sem perfamuliral, rešanje. Mare bolski del, kot je. Ja, sam sam prenotek, k tem primeru bi mogoče to celo blok, kot se spomnim, kar je šlo za vljo. Možje v tej kulturi tam, je, so primerjali, so je to črnce, ljudstvo v Avstraliji, samo da priznam, da ja mislim, se pozovemo kot jaz. To, to za zelo pomembno. Ne, ne, ne, neka ne, točno ti ne, ne, ne, ne, ne, ne, ne, ne, ne, to, Recimo da, čez nas prav preformulirala, ja. recimo ja. da je to dilema, ko je posegljeno. V tem odgovoru, koliko sem razložil, in drugo dilemo, pa drugo je kolego njena, da v Kniščeviče vam pravi, a, Australi, da australski domorodci, če, če je žena prežuštovala, Jo njihova kultura kamenja do smrti, če se zateče v Belski sistem, seveda zaščitijo in jo zaščitijo in jo obranijo pred, pred njenimi sovaščani ali na ostalimi člani te skupnosti. In zdaj v ohranjanja kulture kaj naj studimo. Ali naj ti Belci vrnejo ženo njihoj, njenim sovaščanom in bodo ohrani kulturo in pač tradicijo ali ne. Omen, mislim, ne, jo, v tem primeru, e, jaz sem samo no, primere, ki sem kar ja, poboje, poboje, po poboje, Pomembne, jaz skupaj skupaj da ne. V tem primeru je pač malo gre na ta pa vedno tradicij in raznih kultur. Vidim, to bolj kot moralne dileme, ne kot dileme logike. Ja. Samo Vrej se ne za dilemov... ...če bi to nekaj takega, to ko prikazati, kot v naših Na čem? Komitov. Vz. skupne moreje, ki predstaviti kot dilemo zgodovina in ki rezistuje zgodovina v razpravencev. Če ne bo, ok, če tudi, tudi naprej pa ne smeš reči, je lahko, da je odkrivo, da je to vse odkrivi. Ja, Mislim samo, da nismo več namitičnih zavesti, nismo tega, da je to največjiši. <laughs> Misliš, in da zavesti? <laughs> no, samo, ali v tem neka poanta, ne? da tukaj pa imaš se prej neko dejstvo logike, ki se pravi v nas, zdi se, da smo dolžni upoštevati logike v tem smislu. Se pravi, če imaš neke razumne razloge, ki potpirajo, da je treba to pročevati dalje, daš pristane, ki je vrano. Bistvu. Dobro, jaz sem, je, da sem že zelo otrojil, ampak kaj bi tukaj izkleti kaj so razloge? Mislim, kaj je pa kjer, tukaj je logika? Ja. Zdi sem premero, ko sem jaz poskušal preformulirati, če je res, da otroci prekajajo na pota, kot mi pravimo, ne? Ja. pravimo tem uh, je zato, ko je to sprašuje, vsem prav, in naj sprašuje dalje, ne glede na to, ko bo ni skrati se rekel. Ko če reče, poseže ne, s tem, ko on zastopa, vecimo, to, da bo kritični mislec, nekaj naredi v svetu. Zdaj sem zgodil, kaj točno to, on naredi? On samo sprašuje. Jo, ampak to je v nekej kulturi, ne vidim, uh, ti tudi on je bil. moral prekiniti to, to, to spraševanje tem terenu mora prekini in so morali nam biti obred očiščenja. Če on ne bi to prekino, bi je se mu da ogroža samo obstoje njihove kulture. Če bi ona nadaljeval bi... Ne vidim, če me to vprašanje logike točno. L lako ja še pravim za vprašanje, ali se je treba držati logiko, ne, kar je on vprašal. Uh, lako jo še jaz nekaj pravim sformulirati? Um, recimo, argument uh, iz leta 1939. Nemče, židje, zavirajo, židje zavirajo razvoj nemčke družbe, zato je treba židje po in nemčka družba se bo lahko razvijala. Je to... Boviš, boviš, je je, je, je <ljubi> stvar na To imam napisat, ne? da je ta kamenj poveden. Kako? Kako? Kako? Ja, da bomo. Vse, ja, vse. Vse sturno, da bomo. Vse, ja, da bomo. Vse, ja, da bomo tako preosmerljivo preosmerljivo. Vlako tudi bilo to laško? Vprašanje, vprašanje, vprašanje znam, ali se je kakorkoli zaradi moralnih premislekov vredno odpovedati logičnem racionalnem razmišljanju. To je pač vprašanje. A celakaj ne primer, v katerem zaradi moralnih predsotkov premislekov se odpovemo racionalnemu premišljanju, če, čeprav vemo, da je pač torešnično lahko da li se za močimo, prikrojimo, spremenimo v interesu da pomagamo skupnosti, pomaga med tem po sami zniku kakorkoli. To je neko univerzalno prorašanje, ker ne znam primer lahko pretom bicikl lahko za primer ki mi pač pa pamet, ampak univerzalno prorašanje je to, ne. A je kdaj opravičeno zadajit to logiko racionalnost, ne, zaradi drugega interesa. To še druga, ja? Spet ne vem logiko, upravičeno je mogoče, uh, mislim, vprašanje logike je vprašanje sledenja, a sledi, ali je upravičeno za tete vprašanje resnice, ne, ali je uh, kdaj upravičeno zamavčati resnico, ali je upravičeno jo prikriti, ali je upravičeno ne povedati. Uh, mislim, da je, če meni vprašate, pa ne bom povedal primerov, uh, ker, ker se vsi je svojega življenja, pa mislim, da bo včasih boljših, da nekateri stvari nisem vedel. No vesče to mogoče robiti v levego v resnici. Ja, jaz bi v bisto preusmeril malo to razpravo se gospod Šustru zahvalo, da vam reko ta bom rekel analitičen znansek prispega glede logike oziroma kritičnega mišljenja v našem življenjih. Jaz bi pa mogoče zadevo presmeril na malo bolj konkretno pozicijo. To je v koncu bil namen Borisa. Tam na mizi vidite eno njegovo knjigo, ki je napisal skupaj z Brigantom, Gre za eno literaturo, ki bi vredno tudi vi lahko šteli med eh, priporočljiva oziroma eh, primerna za nekako spoznavanje, argumentacije eh, notri na nekaj zelo zanimivih načinov na političnih primerih, skrka na, na relevantnih družbenih primerih, eh, kaže na logične zmote, ki se pojavljajo v naši predvsem politični eh, debati. Na koncu eh, je eno poglavje, ki je na tak zabavno način pregled nekih logičnih zmot, vam uh, priporočam, vse lahko se tudi pogledajte knjigo na krok, če kdo želi. Uh, sklaka, ta del uh, neformalne logike, kot smo rekli čeprav tega, da ste rekli, da niste poskušali razmajovati, uh, je bil namenjen Borisu in ta del predavanja bo verjetno na, eni, na enih prihodnih srečan, tudi Boris verjetno tudi zelo. Uh, kaj pa v bistvu tisti, uh, tista stvar, ki jo zdaj jaz poskušam nekako izpeljati, je pa vprašanje, uh, ki se tiče, laži v politiki. To je tema uh, filma, ki ga, oziroma ki ga bomo nekje uh, čez uh, pogledali. Uh, Skratka, tema, uh, ki sem mi ja želel razširiti, uh, še mogoče na nekatere dileme, ki spremljajo to vprašanje. Uh, vprašanje bi se dalo recimo formalirati, uh, koliko ležije je dovoljeno politiki oziroma čezploh. Uh, za ta namen sem skopiral uh, en priskere, ki ga je pri, pripravil uh, doktor Miheljak uh, v Mladini, mislim, da celo letos. Uh, in govori o ravno teh dilemah, kako je danes praktično laž postala del politike oziroma Navaja konkreten primer, ko ne samo da je postala dela, ampak da je postala celo legitimna oziroma legalna. Govorijo o primeru, ki se dela seveda iz Amerike in pravi: Seveda, to se je zgodilo v Bušeji Ameriki. Pravi: Vrhovno sodišče zvezne države Washington je, kot so prenesli nekateri evropski socijalci, prevečer zavrgo zakon, ki pripoveduje širjenje leži o proti kandidatih. V Takšen zakon, ome, takšen zakon morda omejuje mnenjsko svobodo. Gre namreč za neki zakon iz leta 1999, ki je eksplicitno prepovedal dajati lažne izjave o političnih konkurentih in njihovih dejavnostih. Sodniki so s tesno večino odločili, da je v politični kampanji laganje dovoljeno. Laganje zavestno in sistematično postaja v Ameriki sestavni del političnih kampanj, bolj kot njena vseh, predvsem republikanskih, recimo da to enpak Tabijas, ki smo ga melili. In zanimivo, v zadnjih letih, ko zlasti stranke desne hemisfere najemajo storitve ameriških agencij, se je začel tudi v Evropi širiti virus laži v političnih kampanjah in sploh političnih politični Odkar naša vladajoča stranka najema storitve in na ameriških sodelavcev, ste se k manipulaciji, diskriminaciji in predvsem brezhamnemu laganju usmerili tudi politična kampanja in komunikacija v Sloveniji. Zdaj, konkretna situacija, ki bo obravnavana v filmu z naslovom Ministry of True je en uh, primer, ko se uh, ta režiser, uh, Richard Simon Simmons se imenuje, uh, poloto problema laži v ameriški v britanski uh, oblastni strukturi. Skljaka, kako je mogoče, oziroma če je mogoče, da P, uh, MPs, skljaka, uh, predstavnik uh, ljudstva, laže ljudem zavesno in če se to zgodi ali lahko pred zakonom odgovarja. Uh, zdaj, kako je on se, kot bomo videli v filmu, uh, stvari, uh, kako je nispe, uspel nekako dokazati, uh, zakon za to ne obstaja in je zato pač poskušal peljati oziroma predlagati zakonik, zakon, ki bi poskušal to vprašanje rešiti. Uh, Predlagajo tako imenovani uh, Bill of Truth, No, in v bistu mi spremljamo pot do tega, uh, bilo to je v zelo realna in zelo aktualna situacija trenutno v Veliki Britaniji. Ta bil še vedno aktualen aktualna in zbira podporo. Uh, in skakar se samo zgodbo, mislim, da bo najbolje, da bomo pogledali v filmu. Uh, se pa kljub temu, uh, zdaj ne vem, samo, ali pa nekdo, tam so listi uh, na, poleg taja bojanja. Več lahko razdeliš teh. Pač, to je ena stvar, uh, To, to sem vam prebral, to je od Mihajlaka, to članik, članek, dajte se kar naokrog, kako jih bo. bo. Uh, to mogoče uh, vam pokaže neko smer v vprašanju o lažji. Zdaj, tudi na začetku tega članka je zelo zanimiv, uh, tako dvotip, ki ga je podal en ruski socialni filozof. In pravi, vsi sodobni politiki, ne samo Moskvi, Ljubljani, Parizu in Digeenu, počnejo drugega kot lažje ljudem, zato verjamemo samo v Ta problem z v politiki je verjetno precej kronična zadeva, ki se tiče naše za, našega zaupanja v politiko, v, uh, same, uh, v sami politični aparat in sveda se tiče ne samo politike kot take, ampak tudi samega statusa laži. Zdaj ne vem, jaz bi zelo vesel vse bi imel kdo od vas mogoče kakšen uh, uh, bi rekel, komentar uh, tega, kar sem zdaj povedal. Uh, Tu tudi en, no, no. sem se že prej in povdaviti, da uh, vprašanje ali, uh, mislim, da profesor Šusem ali uh, lahko prestanimo stanje, ko uh, dokozvanje ne bo več tisti, uh, ne, ne bo zvezano več neke pravžnosti, racionalnosti, uh, trdnosti, argumentov, logik, uh, s to logike. Če je to vprašanje prevedem na interesno poloče, mislim, da na, na to vprašanje odgovor ni, namreč vključiti treba uh, temo uh, v čekajem interesu je tako ali drugačen odgovor. Torej brez vklopi svetružbenega subjekta, na katerega se vprašanja nanaša, kar je um, pre, uh, v teh dveh primerih uh, uh, uh, povedano, na to, kaj še ni mogoče to pa tudi naj nadaljujem tisto, kar sem prej omenjal, z, z z na eni strani filozofskem, na drugi sociološkem pored, na te zmote, režije manipulacije. Mislim, da treba oboje vključiti oboje, oboje zajemati in spraviti samo o eni od te dve platije, nezadostno. Ne, ne pridemo do konca. Kot smo že prej videli, debata se zatakne na zrde, je zataknena zaradi, ker ena plat govorila bolj o sociološke plati za deve, druga bolj o te strogo formalno logični, ampi čim je do kamo ne pridemo. Zdaj, konkretno na to, kar je bilo govora o laži enako velja, če ne vključimo eh, interesa za, za laž in pa interesa proti laži eh, o tem izpok ne razmišljati. Eh, sam pa je vam povesnilo v naslednjem, da je eh, osnovno bodilo v tem primeru ne pravšnost, ampak interes obstoji v eksistenci čim boljši. Tisti, ki pač želi to doseči, gre samo pod zaprašanje, katera sredstva za to uporabljamo, če lahko uporabiš gorjačo nož, da popijaš živali, pred v boju, ali pa lažka, kar je v bistvu enako ali podobno samo na simbolni ravni ali pa na lingvistični. ključno torej se mi vam... uh, zdi, to je odgovor, je, o lažjih politikih, kjer bolj te lahko razmišljamo samo preko interesa, govorcev, oz. v oto drugne komunikacije. Lahko, lahko so, da spravljamo na logični ravni, pa se hodujemo nad uh, skriganjostjo spametjo, pametjo, tisto in pa tega, ampak ne primo do konca, če ne, se vprašamo, kakšni so interesi, ki vodijo tiste, ki laže, in kakšni interesi ima tisti, ki sprema to laž, ali ne sprema, ali se je zobristavlja. Torej se vam zdi lagati v nekih situacijah upravičeno? Ja, Ja, logično, če, če sem jaz žit leta 39. komisija nacisto vprašal, sem žitelj ne, bom se sveda zlago in to korista naš, logično, ne samo zame, ampak za človeštvo. E, to je tudi kantovski primer, ne? če se dobro spomnim. poznaš to situacijo, s kant pravi, to je ta njegova razprava o, o laži, so nekateri primeri, po katerih je laš upravičena, ne? V bistvu on navede no, pri ne, ne, pri Kantu. Pri Kantu ne. Da To, ne? Ne, ne. to ne? Ne, prejdej, prejdej, prejdej. pa resnica, če resnico, Ja ne, samo nekaj, da kulture. Ne, civilizacija. je Maribor bil tretje mesto po industrijski mesto se tu zadeva zgol, vse to učinjeno, ki vede, nič od tega ne doživo, so samo posledice. Mariborski demos. Je prišel z eno izredno čisto romunsko logiko, kako reči, da se to vlast. E? In so potem pripravili strategijo, in logiko, uničili bomo Mareborskega podjetja, delavci bodo ostali res služni, pa komuniste, ki že desetletje več niso komunisti. In danes ko so delali na tem, da se znotraj Mareborskega gospodarstva sesula, to je več nismo tam, kamen to se nasljuča. To je bilo zato da prevzamejo oblast in obtožijo komuniste nesposobnosti, gospodarska vodilja, jih ukrivijo, Tako so jih ukrivili za 20 milijard, ne da je vsega da so se takrat krediti, ki so se ne more skriviti, v gospodarstvo, so se zgradila velika podjetja ki se je ljudi zaposlovalo, danes se kredite najemajo, se je troši na zakaj, zakaj, ljudi se odpuščali. E, tako da za to logiko vete. Iza te je bila logika Zemlisa, tako pri Tomari govorimo o vas. Za njo je stala ena druga logika. Ja? Se pravi, neko logiko ja se ne boš tu za samo uporabili, če nimaš za nek konkretni ideal, da nekega ničeš, da ne boš tega odložil. Zdaj pa gledajmo malo korak dalje, ne samo, da kdo pade s ali ja, da ti kdo pade na to stran, se moraš poskušiti prebaviti kaj staje logiko za prezemo partij, je treba ustaljati situacijo in potem ljudi, kaj gledeva res, vsi vse so pripredili. Za to logiko so staje druge više logike, katere segajo v turjino in sicer, da so krve naše podjetje prezemo prve podjetje in manj si katero naše podjetje, to je bila višja logika. Oni so za logiko uporabljali določeno politično agrobacijo, logika na logiko. Oni verjetno se niso zavegali, kaj bodo zastojene svojimi in naredili, ali so bili samo vlastne in zanimljamo zadnji vijek, kaj je tudi zgodne gre, ne? Citro je, pa bi smo potrebni biti sliko držišče, kaj je bil. Zdaj bi jaz to potem o tem to stvar završali, St in oči še ne bi bilo več malo, na ložno ljubico dela na tem jav, da ljenica je vse iz sveta poskreli v Evropu, da je tudi so tam Ona dela, je zakona, ona dela za kapital in prenaša 50 milijonov milijonov telovakrnih, ki v 20 leti Evropski ljudi v Evropski Pa včina stane vrje, je to v multikulturo, pa neka se skupne zelo, pizza, Čpanije, Franije, se v plančnih cekabinat, dela za participacijo, da lahko grejo v Španiji, v Franciji, v Nemčiji vlasti, si kapitala ki se stavali v etne posle. Za tebi, teda smo pri da bi priprečila boj nekotvo, prav stane vrje v Afriki, v Aziji, še celo povdira in. Zato da nastane pri polone 40 milov, naj zanimljiv 20-20, katera je 20 metij, prokrat toljiv 30 milov, ker kvalce bo klinko, da na nas, Trevica, Češ, nismo so da in to prostor, bo se celo Afrije živliko, je, že si, 15 milov, kvalce, ni Skratka, ni samo problem, ona bo obmozijo tamto eksido, kaj je našem taj drah za ta oni bodo praktično vnišče član kadera tega se Afrika kaj ne dobre, kaj ne dobre, kjer se Afrika, počutim, ko da počutite nekaj je v diplomaciji, in tako se nameni. po mi jeski no, ko pa nas strašijo. Jo pada rokus čim kemo pomogli 35 milijonov tipa v Europi, ko Če pues da se z demoniko dovoljna, ne? Zdravljena da smo delo vsi vas. Boga se ispati iz I na taj način se da kore, mislim, tudi tudi bovi kale je Da smo mi vlastni, ne? Kad bi dano vključimo, mislim, Ta Naša logi pa in na koncu tome, da Pesc, ktoruj, ktoruj, to je bilo to. Ajda, kropek, da lahko pokažejo. Grovalni kultura, ki je bila širjena za gospodarsko spom. To je so našli ki mali, ki so da je stroj in inženir, da bodo tam informatice pravi izobrazbo dobija, Gdje pravičem svojega No, doktore, da so da za to ne, upoštežni, so upoštežni za to ne. to ne, zato, ne. Zato, ne. Tak, da še ni konec eh, tragedije do bo malih borobotivskihstva, ne, A, da če hočemo moramo vklareno gospodarstvo, in ponevoloče, takšna logika, ko smo vam da bi pregladale v tem prostoru. Ampak to je naš Nekaj sporo ne? za poslednje, 35 In takdaj, jaz sem pač prohvat tega potepja, ne? In normalno šol kvala, ima vsem tudi sreče. Zato ima malo ne bolj nebolj krivizma, kaj do tem bolj kvanti se so. Zna in no, specifično, industrijeska in, in, in, in tako, in kjer, ni kjer, mi imamo nikjer različ toliko vsega, kakrat, zanečenost, imamo. In več kodike, ki je več logike, da se odlova dogoditi. to je ravno ena ja, debata, ki trenutno poteka tudi z obamo. Uh, tudi obama vse, vse, vse, vse, vse, vse. Ma pač razmišlja na ta način, da bi pač dvigno ameriško gospodarstvo na ta način, da bi obvozil večje število znanstvenikov iz celega sveta. Ne? Potem se pa pojavi proti protiargument, je kaj bojo pa oni tam počeli. Ne? Mislim, kaj pa jo potem eh, v tistih, recimo iz Afrike, zvozi ko in tako ljudi v Ameriko, zato, da Amerika prospira, prosperira, Kaj pa Afrika, s se strinjam, to je ena taka zelo globoka dilema in tudi problem Maribora na nek način definitivno je tem, da zelo malo, uh, malo intelektualcev in zelo malo uh, kreativnih ljudi požene tu uh, to nekdo jav, da, vem, ko... ja. Ja. da ne bo nič redne na nastalo, uh, da se se res tako tukaj, zdi, ja. tukaj, <laughs> da ne go skrbizo, What okay.